Jó reggelt! Elnézést, késés forgott fenn, bár annak idején, amikor még ennek a műsornak volt nyitó most már ugye nincs, minden változik, kísérleti műsor, akkor abban az időtartamban, amíg szólt az árjugaim Vidmi, abban nem lehetett elkésni. Az pedig 12 perc volt, most pedig 12 percet azért nem késtem. zan ve ve ma Hátodika volt hétfőn, akkor ma nyolcadika van, nyolcadika van, és szerda. A pontos idő hét óra van. Ez a kegyfejjancsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem felette is, az igen korlátozatmértében ajánlott műsora. Egy jelentés az kosárba, milyen régen mondtam ezt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Talán vannak még olyanok, akik emlékeznek arra a viccre, hogy jó napot, jó napot, ez hétfő, szer, van, sör nincs, jó napot, jó napot, és végig megy a héten, vasárnap zárva vannak, szombaton nyitva vannak, tehát pénteken jó napot, jó napot. Sör van, sör, nincs, jó napot, jó napot, és jön a szombat, jó napot, jó napot, sör van, sör van, sör van, jónapot, jó napot, jó napot. Ugye a vicc, bár egy viccet el kell magyarázni, ez már rég rossz, az valójában a megszokásról pont kérdőjel szól megfelelő rész aláhuzandó. Hogy vajon törvényszerűsége az? hogy valami rossznak kell történnie ahhoz, hogy felfigyeljünk a hétköznapi életünk, a kvázi normális életünkben bekövetkezett változásokra, hiszen maga a változás az egy folyamat. Amikor egyszer csak érzékelünk valamit, az annak egy kiemelkedő pillanata, és én nem arról beszélek, hogy ez a kiemelkedő pillanat megelőzhető, mert ez számos alkalommal megelőzhető, és legalább ilyen számos alkalommal nem de magára a folyamatra érdemes rávilágítani, és ma reggel, december 8-án szelden egy ilyen pillanat van. Egyrészt nagyjából még egy hét és egy éves lesz a kéfejján a 168. n és nagy jelentősége nincs az évfordulóknak, de annak van, hogy most, amikor itt baktattam fölfelé, visszaemlékeztem arra, hogy milyenek voltak az első műsorok hogy hány ember vett engem körül, hány ember örült nekem, hány embernek örültem én beleértve a lehetőségnek, annak idején még ott a Hüvösvölgyi úton, a Panonia immáron hangstúdióban, valamikor filmstúdióban. Az az egy hónap, ami decembertől volt, az olyan mértékben kényeztetette el, amit azóta se tudok elfelejteni. Ma már kicsit sajnálom, hogy annyira elkényeztettek, mert e, szóval a jóhoz hozzá lehet szokni. És a rosszhoz is hozzá lehet szokni, de a jónak nem a rossz az ellentéte formál hanem a nem jó. E, vagy nem annyira jó. És ez természetesen mindenre áll. Hány olyan filmet láttunk, amikor a feleség azt mondja, hogy de hát milyen régen hoztál nekem virágot, és akkor a férj annak a függvényében, hogy éppen milyen hangulatban van, elgondolkodik azon, hogy tényleg milyen régen hozott virágot, és hát mind a tudják annak az okát, hogy miért hozott régen virágot, és adott esetben annak nincs különösebb oka, csak egész egyszerűen hétfő, kedszer, a csütörtő, péntek, szombat, vasárnap. A megszokás. A keyfejáncsú is benne én világéletemben hadat akartam üzenni a megszokásnak és a hétköznapoknak, miközben látom azt, hogy a hétköznapok és a megszokás rajtam is időnként, vagy nem csak időnként erőt vesz. Ma a Lakner Zoltánnal fog beszélgetni valamiről, ami a Kejfei Ancsit 20 évvel ezelőtt egy tízes skálán tízesre izgatta, és most azért ráncigálom elő, mert már majdnem az egyes kategóriájába került. Hozzátéve, hogy ugye állítólag itt minden fontos, ami nekem fontos, és aztán attól önöknek is fontossá válik, miközben ez a folyamat nem kell, hogy nyilvánvalóan így alakulja. Lehet valami fontos önöknek, amit én belátok, és átveszem az önök lelkesedését, és onnantól kezdve nekem is fontos lesz. Habár én itt, ha bár itt én fújom a szó átvit értelmében a passzát szelet, igyekszem demokratikusan fújni, ha egyébként van olyan, hogy demokratikus passzát szél, ezt most kopirájtolom. Tehát, hogyha van demokratikus passzát szél, akkor a demokratikus passzát szélnek nem mond ellen hogy Önök ezt a passzát szeret valamilyen módon elősegítik, és itt azért a szóképzavarnak már egy olyan hagymázas változata van, hogy itt leállok vele. Felteszem a költői kérdést, ami egyébként nem költői kérdés, hiszen meg lesz válaszolva, nevezetesen, hogy miről is fogok én ma a Zoltánnal beszélgetni. Nos, én a hétfői azonnali kérdések órájáról fog beszélgetni, amely azonnali kérdések órája úgy repült el a fejünk felett, mint a kassákféle nikkel Szamovár, vagy a kassákféle nikkel szamovár jobban tud repülni mint amilyen mértékben elröpült a fejünk felett ez a hétfő, amelynek egyetlen egy jelentősége van. Kettő nem lehet, mert az már sok. Az a párbeszéd tökéletes hiánya. A beszélgetés tökéletes hiánya, amit itt is nagyon gyakran hiányolok. Ugye a beszélgetés az a parlamentnek nem műfaja. A beszélgetés az a kejfejjancsi műfaja, akkor is, ha gyakoroljuk, akkor is, hanem A beszélgetés ugyanis arról szól, hogy valaki valami szóba hoz, mert foglalkoztatja, vagy egyszerűen csak felbukkan a semmiből. Hát a parlamentben ennél elvileg, gyakorlatilag megfelelő rész aláhúzandó, cédirányosabb beszélgetések zajlanak, vagy éppen nem zajlanak. Különböző pártok, különböző emberei abban a reményben fordulnak a miniszterelnökhöz, hogy számukra fontos, vagy fontosnak tűnő, vagy talán fontos, vagy fontos talán, vagy fogalmam nincs milyen kérdésekben nyilvánuljon meg. Magának az azonnali kérdések órájának valójában az lenne a jelentősége, hogy van az illetékes elvtárs, most éppen Orbán Viktor, és tőle meg kell kérdezni, hogy miért van ilyen hideg. Ma 2021, december 8-a szerda van, és ma bizony reggel eléggé hideg volt, itt mínusz négy. A Swaphegyen csak mínusz 3, de ez azért is lehet, mert nem tudom. A japán gyártmányi autóm hőmérője még nem melegedett eléggé ez elég nagy baromságnak hangzik. Maradjunk tehát abban, hogy talán itt békés megyeren hidegebb mint a Swaphegyen. És akkor megkérdezi harangozó Tamástól, keresztül Smuk Erzsébetig. Orbán Viktortól, hogy egyébként normális, hogy ilyen hideg van, miközben egyébként Szlovéniában plusz 20 fok van, és miért nem lehet nálunk plusz 20 fok. Konkrétan ez ebben a formában természetesen nem hangzott el, de a dolog lényege, hogy ma a pártok azt feltételezik, hogy Orbán Viktor kihatással van az időjárásra is, és hogyha ő egyébként nem akarna annyira hideget, akkor el tudná intézni, hogy olyan meleg legyen, mint Szlovéniában, ahol egyébként nincsen plusz 20 fok. Talán ez, ez lehet a műfaj, majd ez Zoltán elmondja, hogy ez Angliában hogy működik, de az igazság az, ugye ez egy korhatáros műsor. Engem kurvára nem érdekel, hogy mi van Angliában. Angliában jobboldali közlekedés is van. Tehát, hogyha Angliában zöld a akkor figyeljenek, amikor én... Tíz éves voltam, én az angol gyepről hallottam. Sajnos ma már nem vagyok tíz éves, bár nem szeretnék 10 éves lenni, sajnos törölve, de ma az angol gyepről ugyanúgy beszélünk, mint ötven évvel ezelőtt, és azért ötven év alatt valamit lehetett volna tenni a hazai gyepfejlődése érdekében. Én ezt feltételezem, de lehet, hogy tévedek. Tehát ő majd el fogja mondani, hogy ott az azonnali kérdések órája, ami nyilvánvalóan van egészen más címmel fut, annak mekkora értelme van, és az ott milyen jól működik. Nálunk különböző pártok, különböző emberei különböző kérdéseket intéztek Orbán Viktorhoz, aki egyszer már beírta magát a hazai történelembe azáltal, hogy Demeter Mártának egy kérdését azt mondta, hogy kellemes karácsony ünnepeket kíván, de most hétfőn, úgy röpült el fölöttünk ez a hétfő, mintha meg se történt volna. Gyakorlatilag már mindenkinek kellemes karácsonyi innepeket kívánt mindenki kérdésére. Halkan kérdezem, hiszen önöknek ez nem tűnik föl, ha én nem hozom szóba, önök nem hozzák szóba. Hogy ennek van-e jelentősége? Mert ha nincs, és a Kényfejancsi elmúlt hetekbeli működése azt mutatja, hogy nincs, hiszen önök nem hozták szóba, én nem hoztam szóba, miközben korábban biztos, hogy téma lett volna, akkor az vajon mit mutat? Ha pedig szóba és van jelentősége, én egész életemben arra próbáltam rájönni, hogy hogy működik a világ, hogy működnek a lányok, hogy működnek a fiúk, hogy működik a szerelem, vagy nem működik a szerelem. Miért folyik a Dunabécs-től a vaskapu felé, és miért nem fordítva? Miért forog a föld, és miért nem lapos? Miért oltatják be magukat az emberek, vagy miért nem? És így tovább, és így tovább. Kérdés, nincs annyi csillag az égen, mint ahány kérdés van bennem, és ahány kérdésre megválaszol a világ, az újabb kérdéseket szül. Egy válaszra van legalább négy kérdés. Reménytelen. Mint kalocsán a homokseprés. De szóval... Hogyha kiindulunk a hétfői azonnali kérdések órájából, akkor hol van a garancia arra, hogy önök elmennek a spárba, önök termékmegjelentést hallottak, de tőlem elmehetnek bárhova máshova, a CBA-ba is elmehetnek. Kérnek tízdek a Párizsit, és erre kapnak egy ananást. És akkor azt mondják, hogy hát önök nem ananázt kértek, mire azt mondja az eladó, hogy kellemes karácsi ünnepeket kíván, és azt mondja, hogy kérem a következőt. Na, az aztán már tényleg egy olyan dolog lenne, amire fognák magukat és betelefonálnának, hogyha ez egyébként egy átlános jelenség lenne. De még nem tartunk itt. Vagy itt tartunk, de már ehhez hozzá szoktunk. Vagy akik ehhez nem szoktak hozzá, azok nem telefonálnak be a kejfejöncsébe, mert nem nézik, nem hallgatják. Halvány lila küző nincs. Minden estetre fél után arról fogok beszélgetni Lakner Zoltánnal, hogy ez a konkrét, közértes jelenet ugyan nem zajlott le a parlamentben, de ennek megfelelő párbeszédek zajlottak, és ez olyan mértékben nem érdekelte a Kejfejáncsit 48 órán át és önöket, hogy arra szavak nincsenek. 21 évvel ezelőtt, amikor a Kejfejáncsi elkezdődött, még tulajdonítottunk ennek jelentőséget. Mi változott? 061-712-42. Senki sem telefonál. Lehet költője a kérdés. Lesz rá egy ember, aki megválaszol, Lackner Zoltán, aki hivatalból okos. De önök hivatalból még okosabbak, vagy hivatalból butábbak. Önöket ez a dolog nem érdekli, nem hallják, nem látják, nincs jelentősége. C, D, E, F, G, H, I, J és nem sorolom tovább. 061 712 42 Elnézés Bakktól, hogy belebeszélek. 712.42. Hát itt tartunk, drága barátaim. nem lehet annyira kevés nézője vagy hallgatója a Kejfe Jancsinak, hogy az itt elhangzott szöveg válasz nélkül maradjon, és mégis válasz nélkül marad, miközben nem gondolnám, hogy amit mondtam, az pusztába kiáltott szó. Hogy milyennek az oka a hétköznapok. Jó napot, jó napot. Sör van, sör nincs. Jó napot, jó napot. Mondhatnám, hogy én megpróbáltam, de ilyen dolgokat tőlem nem fognak hallani. Értelmetlen volna. Ha nem, hát nem mondta volancsa a seregben, beszélgethetünk, vagy nem beszélgethetünk másról is. Beszélgessünk a a halhatatlanságáról, hogy a Milán nem győzte le a Liverpoolt. Hogy most Wölner kinek az áldozata, kinek nem, hogy jön a karácsony, Hogy hányan haltak meg, de hányan maradtak életben. Doktor Gödénytől Doktor Boldog hülyig. 712 42 Azt nem mondhatják, hogy én nem ruktam bele. Tehát így, amikor a motorkerékpárt beindítják. Rajtam nem múlik. Egy perce múlott 418-8. 061-712-42 Ha ebből indulok ki, 24-én nem lesz műsor, mert rajt 24-e azon múlik, hogy azon a héten, tehát hétfőtől, leszek kedvük bejönni ide, majd lehet jelentkezni. Bár a mostani aktivitásból adódóan vannak bennem kétségek, hogy 24-én reggel, hogyha például be akar jönni két-három ember beszélgetni, akkor lesz 24-én műsor. Ha nem akarnak bejönni, akkor nem lesz. Amit persze meg lehet tenni, hogy akkor 23-án, 22-én, 21-én, 20-án, vagy ma, december 8-án valaki be akar -e jönni, vagy van-e önökben érdeklődés? Ugye volt olyan, amikor pénzeztem, és azt mondtam, hogy ha nem jön össze x forint, akkor nem jövök be másnap dolgozni, és akkor valaki betelefonált, és azt mondta, hogy fiala úr, attól, mert maga nem jön be másnap, még fel kell a nap. De biztos ismerik azt, amikor az atlétikai eseményeken, hármas ugrásban, rúd magasugrásban, magas ugrásban, de fociban is előfordul, amikor így csinálnak a versenyzők vagy az edzők, amivel a jelenlévő közönséget biztatják arra, hogy biztassák őket. Hát tudják, mit? akkor eljött annak a pillanata, hogy biztathatnának, és nyilvánvaló, hogyha nem fognak biztatni, annak épp úgy meg lesz a jelentősége, mint az ellenkezője. Úgyhogy mostantól kezdve leegyszerűsödik a helyzet, van még 10 percünk. Elég, hogyha azzal telefonálnak be, hogy hajrá, bár ez a hajrá, ez nem pontosan ugyanaz lesz, mint amit én eredetileg szerettem volna reflexióként arra, amit mondtam. De ki tudja, hogy a hajrá működik-e, vagy sem. Nem mondom, hogy hány hajrának kéne elhangzania, de hát legalább egy hajrá elhangozhatnám benne egyébként. Kicsit olyan, hogy én fogom érezni magam. Beleértve, hogy nem az a szituáció-e, hogy a mikrofon zsinóriá bemegy a falba, és ott véget ér. Jó reggőt! Jó reggőt kívánok! És megköszönni a mindennapi jelenlétét. Én nem veszek újságot, nem nézek kiratot. Nekem ön a fülvilági szempontból. Jó, de hát én nem pótolom az ön szemét, a fülét. Jó reggel! Hajrá, hajrá, hajrá! És én is szeretném megköszönni mindennapi a Péterét! <gül> Olyan vagyok, mint hogyha mások orra a füle lennék. De én nem vagyok mások orra a füle. Az Isten áldja meg magukat! Hajrá! Hajrá! Tessék! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Jó hajra Szia János! Szia! Nem, baj, nem azt mondom, hogy hajrá, hanem, hogy csak Nem, nem baj, csak leközzel, majd gyere, közelebb a telefonhoz. 061-712-42. Jó reggelt! Hajrá, úr, és kitartást hozzánk! <laughs> Pálinkás után szabadon, én egész népemet fogom, majd elereztem. Jó reggelt! Jó reggelt, hajrá, Müncheni vonatról! Gyerünk, gyerünk! Hajrá, hajrá! Ennyi nem elég. Jó reggat! Jó reggat! Kívánok Péter. Én a tegnapi Kóbor emléknapot szeretném megköszönni. Nagyon telemelő volt. Köszönöm szépen! Morbid akarnék lenni. Köszönjük meg Kóbor Jánosnak! 061 712 42 7 perc múlva lesz reggel fél 8.00 jó reggat! Jó rá. Hajrá, hajrá! Hajrá, hajrá! Hajrá, hajrá! Hajrá, rá Tudják, mint a vízben! Mi vajon van, doktor úr? Rákja van, marinéni. néni! Mondjon valami biztató, doktor úr! Hajrá, Mari néni! 061 712 42. Jó reggat! hajrá! Hajrá! Jó Hajrá, Marinéni. Hajrá, Az Mari <gül> Mari Azért még mennyire jobb nem, hogy hajrá, Marinéni, mint hajrá, rák. Ide jutottunk. Most már csak az a kérdés, hogy hova jutottunk. Tehát, hogy az ember megy itt az autóval, sose volt itt, Jön egy ember, lehúzza az ablakot, vagy kiszáll, és azt mondja, hogy elnézést, hol vagyok? Önök meg tudják mondani, hogy mi most hol vagyunk? Hajra, hajra, hajra, hajra! 061-712-42 Nincs több ember a tribünön. Jöhet telefonon is a buzdítás. Jó reggelt. Jó reggelt. hajlát jól úr. Lasszitök Jó reggelt. kívánok Jó Ha valaki betelefonál ide, akkor elmesélek egy történetet kenetlenül, nyikorogva, nem szívesen. Már azt követően ugye elmondtam, hogy mit szeretnék, de ez most valami más lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Az milyen, hogy hajrá suka a Mari helyett? Semmilyen. Fontoskodás. Értelmetlenség. De... Bármi elfér. Jó reggelt. Jó reggelt Én most komolyan mondom a hajrát, nem úgy, mint amikor te mondtad a napkártében a hajrá még emlékszel rá, ugye? De Igen. Hajrától benne mindig a hajrá haj, MSZ-t és, és hajrá valóban. Sok. Van a történet, ha valaki kíváncsire. Már nem sok idő van. Négy van lesz főjnyolc tudják, én nem hajrázhatok Önök helyett. hogy a nem életüket se bízzák rám. És a fizetésüket se utalják át nekem, vagy nem mondják, hogy eleve nekem utalják. 061 712 42 figyelnek, ha van mire. Hajrá, hajrá, hajrá, hajrá, hajrá. Mint a minyhazzen embáró. Ennyien voltak. Kész? Hajra, hajra, hajra! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a teljes adások miért nem kerülnek fel a YouTube-ra? A teljes adások nem kerülnek fel a YouTube-ra? Hétfőn, kedden nem volt, csak kedden csak a válogatás volt. Kedem. A zene? Zene miatt, zene miatt volt letiltva. Nem is lesz, akkor... Hát azok vannak fönn, ami, amit nem tiltott le. Külön-külön a... meg lehet nézni. Hol? Hol? Videó, hát Youtube. órán. Videó, hát, Youtube. Nincs. A hétfőn a nincs nincsen, csak a keddiből egy válogatás. Mert hétfőn nem volt semmi. Ja, jó, köszönöm szépen. Van egy ilyen cenzor, aki azt mondja, hogy hét van, nem volt semmi. Hétfő az kész, Átesett a rostán. Nagy volt a luk, majd a rostán. Van itt nekem főnököm. Jó reggelt! Jó reggelt, Firoda úr! Szoboszlai rúgott, hajrá! Szoboszlai gótrúgot, hajrá! Gyerünk, gyerünk! Még van két perc. Sőt, három. Nehéz betolni ezt a szekedet. Jó reggelt! Jó reggelt! húly a hajrá! Ezt nem kérem! Jó reggelt! Jó reggelt. A szörténetet szeretném. Mikor maradjon hát. itt. Um, nagyon fura volt és tudja, ez a kejfejancsik kegyetlensége, amivel az elmúlt időben viszonylag keveset éltem, és ennek az az oka, hogy nincs kedvem mindig mindenkivel összeveszni, különös tekintettel arra, hogy amit én itt elmondok, mint a föld felszínére esett csapadék előbb-utóbb eljutott a talajvízbe. A TV2-n volt Reményi Kálmán abból adódóan, hogy a Budapest sajt, vagy valamilyen sajt elnézést, ha rosszul mondom, Bászoli üze, milyen sikereket ért el, és készült vele egy interjú, úgyhogy közben más dolgokról is esett szó, tehát egybe lett vágva valami másik témával, és már rajta volt a kezem a szó képletes értelmében a telefonon, hogy felhívjam Reményi Kálmánt, és gratuláljak, amikor tudja, hogy mit mondott? Nem, nem. Azt mondta, hogy 50 éves korában eljött az a pillanat, amikor az ember arra gondol, hogy foglalkozást és egyáltalán az életében egy váltást tesz, és attól lefagytam. Hiszen e, reménykáván azért kezdett a Vászai Sajtüzembe, mert a Fidesz leváltotta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Elnök Gazgatói posztjából, és én életemben először hallottam tőle azt a TV2-n, hogy ő valójában váltani akart, és ezért kezdett bele a Sajtüzembe, és most elmondom önnek azt, amit egyébként remény Kálmántól kéne megkérdeznem, hogy ez mégis hogy van. Meglepő. Most engem is Én... Nem megy ki azóta a fejemből. Megértem. Megértem. Megérti, de 061 712-42 Hála a Jóistennek, 7 óra 32 lett, úgyhogy fel kell hívnunk a Lachnert. Jó reggelt! Hajrá! Hajrá! Milyen dolog az, hogy én ezt most elmeséltem maguknak, miközben attól nem kérdeztem meg, akit érint? Jó reggelt. Jó reggelt! Ma úgy döntöttem, hogy hosszú szózatot intézek a néphez, és elmeséltem a kettünk beszélgetésének az apropóját. Az így egyet a világán semmilyen reflexió nem érkezett, különös tekintettel arra. Tessék? Semmi. 21 évvel ezelőtt én úgy ugrottam bele a fejfejöncsébe, hogy hát a falatta a másikat, és hát az erre válasz, reagálása a néptől egy tízes gálán másodperceken belül tízes volt. És hmm. aztán mondtam a népnek, hogy hát akkor legalább úgy viselkedjenek, tudod, mint a magasugrók, vagy a hármasugrók, vagy a rúdugrók, vagy időnként a szimeone, amikor azt akarja, hogy a csapatát, vagy magát a magasugrót biztassák, amikor tudod, így csinálnak, így, így integetnek, hogy biztassák. Meg előtte még mondtam ugye a hajrá marinénét, hogy akkor mondják, hogy hajrá, és attól belelkesültek az emberek, és, és elkezdtek hajrázni, és kiderült, hogy ott vannak a másik oldalon, tehát nem arról van szó, annak idején fajer Andrásnak volt, ő nekem mesterem volt még a Magyar Rádióban, az volt a gunyos mondata a külföldi adások főszerkesztőségéről, ez a KAF Magyar Én. Rádióban, hogy ott úgy van, hogy van egy stúdió, ott van egy mikrofon, a mikrofonból kimöjön egy zsinór, az bemegy a falba, és ott véget ér. Magyarul, hogy azért az kurva gáz, hogy én itt vezetek egy műsort, amit senki nem hallgat. Az így egyat a világán nem. Tulajdonképpen én egy ilyen inverz szelep vagyok, mert azáltal vezetek le, hogy én itt mindenféle hülyeséget összebeszélek, de hát semmi jelentősége nincs, hiszen senki nem figyel rám. De aztán kiderült, hogy ez nincs így. Arra, amit én a legelején a műsorban felvetettem arra az íg a világán senki nem reflektált, de egyébként normális emberek normális módon, normális üzemmódban reagáltak, miközben elmondtam nekik, hogy én miért is hívtalak föl téged tegnap, mert hogy 21 évvel ezelőtt, ha én kértem az, a, a spárban, csokoládét, és adtak nekem lendkerekes autót, és ez sokszor előfordult, akkor kerestem valami embert, és azt kérdeztem tőle, hogy valami baj van -e, hogy menet közben átalakulnak-e a mondataim, és kiderül, hogy én nem is sajtot kértem, hanem lendkerekes autót, és történt mindez annak következtében, hogy annak idején hány éve volt ez a Demeter Márta féle történet, ez a kellemes karácsai ünnepeket kívánok, hát azért hogy olyan nagyon sok nincs, és hogyha a hídfői azonnali kérdések óráját nézzük, akkor gyakorlatilag meg annyi kellemes karácsony ünnepeket kívánok, hangzott el uh -huh. a miniszterelnök szájából, és ez kurvára nem érdekelt itt most senkit se. Ha én ezt nem vetem föl, akkor ezt mások nem vetik föl, uh -huh. És mondtam, hogy majd jön a Lochner, aki nagyon okos, és majd el fogja mondani, hogy Angliában mi a helyzet, de hát engem kurvára nem érdekel, hogy mi a Angliában a helyzet, és alapvetően azért nem, mert én sokkal öregebb vagyok, mint te, de ha nem vigyázol, te is leszel egyszer olyan öreg, mint én, és egyszer szerintem te is rá fogsz arra jönni, hogy az kurva gáz, hogy arról beszélnek, hogy az angol gyep az mitől jó, mert valahogy az a különbség, ami a magyar gyep és az angol gyep között van, az valahogy nem akar egymáshoz ak jó van 400 évről, de aztán elfog telni majd 400 év, és a magyar és az angol gyep között megmarad ugyanaz a különbség, mint 400 évvel korábban, és akkor majd felvetődik egy emberben, aki 430 éves lesz, kevés lesz ilyen, de talán egyben, hogy tulajdonképpen egyáltalán szükséges-e angol gyep, mert hogy egyébként sose lesz itt angol gyep, és hogyha végigvesszük majd a hétfői napot, mert hát ugye itt van előttem a forgatókönyve, akkor gyakorlatilag ez az azonnali kérdések órája, amiben majd te elmagyarázod, hogy ez egyáltalán milyen célt szolgál, ez konkrétan a süketek párbeszéde volt, amely néhány újságírót megihletett, engem nem, én nem vagyok újságíró, és majd megkérdezlek téged arról, hogy ez mire jó, de itt van például az origó, amely nem is írja egy csomó esetben, hogy mi volt a kérdés, csak az, hmm. hogy mi volt a válasz, és ezáltal az egész egy olyan Monty Python lesz, hogy lehet fokozni Monty Python, Monty Monty Python Pythonabb. Hmm. Hmm. Miről szól az azonnali kérdések ruhája? Hmm. Mi ez a műfaj? Hát ha arra, ha, ha, ha amit elmondtam, de ugye a, ha most ezt tapasztaltad, ezt a hallgatói viszontalanságot ezzel kapcsolatban... Ez nézői is Pláne, akkor, akkor ez abból a szempontból már ez a 430 éves ember hogy és a legrosszabb hír volt a kép, hogy, hogy hát ezek szerint ezt a, ezt a te követőid már rég beáraszták ezt a problémát. Tehát ők nem akarnak fölni, és nyilván az újságíróknak egy igen jelentős része, mondjuk mi sem, csinálunk belőle például hírt, hogy mi zajlik egy hétfői azonnali kérdések órájában, mert hogy ezt a, ezt a hangdemet és a hangnem mögötti tartalmat adottságként kezeljük, és volt a én azt mondom, hogy ez a leghosszabb benne, mert ugye ha adottságként kezeljük, az azt jelenti, hogy nem is, nem is vélik ezt sokan megváltoztathatónak, még, még olyanok sem, akik esetleg azt gondolják, hogy ez így nincsen így rendben, hogy nekem így kéne szólnia, és, és nyilván ugye ez nem csak az azonnali kérdések órájáról szól, hanem hogy ez csak egy ilyen eszenciája, vagy egy, vagy egy konkrét lenyomata annak, hogy egyébként mi zajlik a magyar közbeszédben, és én most így hosszan tudnám a következő húszférten sorolni azokat az ügyeket, amelyek, amelyeknek a megbeszélésére lényegében képtelenek vagyunk, és nem csak a múlt feltárása, meg a nem tudom micsoda, ami egyébként szintén nagyon fontos, mindenki ebben az országban a másiknak a múltját akarja bevallani, de ugye a jelen, meg a jövőbeli ügyeink megvitatása, szóval, hogy, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy nyugdíjreformot nem lehet normálisan kivitetni, mert valaki bevágja, hogy 13. havi nyugdíj, vagy nem lehet normálisan beszélni lakhatási szegénységről, meg nem tudom én, klíma átállásról, meg valaki bedobja, hogy csökkentés, és onnantól kedve, egy ilyen, ilyen indgatós felülvöltözés fog elkezdődni, miközben ezek olyan dolgok, amelyek a különünkre égnek. És egyébként szó szerint. Igen, csak hát ugye... Az a helyzet, helyzet egy hogy egy például ilyen, Smuk Erzsébet felvetése a nyugdíjak alakulásával volt kapcsolatos, és ott Aha. Orbán Viktor úgy viszont, hivatkozott arra, hogy Smuk Erzsébet, amikor hatalmon volt, akkor hogyan vette el mások nyugdíját, hogy Szili László is kellett hozzá, meg mások, hogy figyelmeztessék Orbán Viktort arra, hogy Smuk Erzsébet soha nem volt hatalmon. De ez ma már senkit nem érdekel. Hát igen, Tehát igen, én arra igen, emlékszem, már amikor már... Dobos Menyhért egyszer hozzám intézett egy hosszú szózatot, mert azt hitte, hogy én vagyok Óbersovski Péter, és gyakorlatilag, ha Ajaj. én nem szólok neki, Dobos Menyhértnek, hogy én Fiala János vagyok, mert Ró, az Óbersovskinak mondta, hogy a Fiala annyira elviselhetetlen, hogy az Óbersovskinak kell majd átvennie a Fiala helyét. És végig hát, engem nézett... Hatalmad. És akkor mondtam a dobos mennyizet, hogy ne arragudjon, de én vagyok a fiala, és most nekem mondja azt, hogy én mennyire alkalmatlan vagyok, és az Obershovski fogja átvenni helyem, de az Obershovski az ott ül. Úgyhogy jó lenne, hogyha legalább azzal tisztában lenne hogy ki kicsoda. Most az, hogy Orbán Viktor, ne legyen tisztában azzal, és Mukerszébe sose volt hatalmon, ezt azért róla nem feltételezném, de mégse tűnik föl senkinek, se, és Mukerzsébe se tiltakozik. Hát ezek szintok föltűnt legalább neked, meg szilásónak ezek szerint nyilván, ugye. Szóval... Ugye ez a gyurcsányozásnak a, nem is tudom, ez már nem is a köbbre emelése. Hát, tehát ugye mivel egy szöveg? De ne van, figyelj, gyurcsán, akkor, akkor, ugye figyelj, akkor már régóta a... nincsen, mert ugye pandémia van, nincsen most éppen Én messziről jött ember. Nem, és mi az a gyurcsányozás? Van. Majd egyszer lesz egy etimológiai szótár, laktár. Mi az, hogy gyurcsányozás? Mi annak a jelentése? Mi a tartalma? Gyurcsányozás hát, egyenlő? Gyurcsányozás egyenlő, hogy bárki, aki gyurcsány Ferenc közelébe megy, politikai szövetséget köt vele, az osztozik a Gyurcsány Ferenc megtulajdonított politikai hibák felelősségével. És milyen hibákat Vagy tulajdonítunk de. Gyurcsány Ferencnek? Minden, ami rossz, az ő származik. Ő a patás igen igen, igen, igen. Úgy tűnik, hogy igen. Ö, ugye ez egy, ez egy izgalmas beszélgetés lehetne szintén önmagában, mert ugye ez az, amit, amit az ellenkező irányból sem lehet megbeszélni. Nekem van egy szociálpolitikus diplomám is, tehát én szakpolitikai elemzését tudom adni annak, hogy mondjuk mi nem stimmelt a 2006 és 2008 közötti reformokkal. Sok tekintetben én azt gondolom, hogy az egy ilyen mintája annak, hogy hogyan nem lehet csinálni reformokat egy országban. És erről szerintem nagyon fontos lenne beszélni, hogyha egyszer majd valamint komolyan szeretnénk változtatni később, akkor hogyan ne tegyük. De mivel ugye van ez a, ez a, ez a teljesen analóg gondolkodás, ebből adódóan én is csak nagyon halkan tudok elmondani egy ilyen kritikai elemzést, mert hogy nekem nem az a bajom vele, ami a Fidesznek a baja vele, vagy amit a Fidesz rávetít. És ugye nagyon, nagyon nehéz valahol a, a polarizált őrjöngés alatt, vagy fölött, vagy mellett egy, egy, egy másféle narratívát fölvetíteni, nagyon szív közönsége lesz ennek, és, és hát mivel ez egy erős narratíva, és 15 éve jelen van, azért most gondold bele, hogy, hogy, hogy, hogy 15 éve kondicionálja a, a magyar politika élet egyik, pedig a legerősebb oldala alva a saját követőit, és a saját követőin túl is a közönség egy jelentős részét erre, hogy a potás ördög, azért ez sok idő. Ez Figyelj, én erre rendszer, nekem ez, ez nekem... át, nem... Igen, de én ezt nem értem, tehát Sállt, akkor ne, a, sokkal egyszerűbb az örkény, most nem fogom tudni elmondani kívülről, de ugye az örkényben az van, hogy valaki a parlamenti beszédét elmondja a tusolóban, a parlamentben pedig letusol, amit egyébként a parlament egyhangulag elfogad. Igen, de hát ők, én ismertem a magyar valószínűleg. Én ezt Igen. értem, de, de akkor mi értelme van? Tehát, hogyha harangozó Tamás megkérdezi azt, hogy miért semisítenek meg PCR-teszteket, és erre nem. az a válasz, hogy egyébként a PCR-teszt nem gyógyít, hanem az oltást gyógyít, és aki a magyar egészségügyet támadja, vagy aki a PCR-tesztek megsemmisítésével kapcsolatos kérdéseket felveti, az a magyar egészségügyet támadja, támadja az orvosokat és ápolónőket, és annak elment a jó -e, akkor az ember csak azt tudja mondani, hogy miniszterelnök úr, ő nem arra válaszolt, amit kérdeztek? Uh -huh. Uh -huh. Hát erre nem tudok más mondani, csak az, hogy, hogy ez az információ értéke van, nem több. Tehát ha a miniszterelnök nem válaszol erre a kérdése, az azt jelenti, hogy nincs erre válasza. Uh, és akkor ezt a következtetést vonhatja le. De mégse azt a következtetést vonjuk ebből le, hogy a miniszterelnök alkalmatlan, vagy legalábbis furcsa halmazállapotban, állapotban van, de hanem tudomásul veszük. De, de miért nem vonjuk le ezt a következtetést? Szerintem ezt a következtetést kell elvonni belőle. Magyarul, hogy mindenki ezt a következtetést vonja le, csak nem mondja el, mert ez annyira nyilvánvaló. Azt én nem tudom, hogy kivonja le ezt a következtetést. Én már rég ezt a következtetést vontam le belőle, én eleve azt gondolom, akkor marad, maradok most már, most már kínosan ennél a, ennél a megközelítésnél, hogy, hogy legalább 5-6 éve kormányzás jellegű tevékenység nem zajlik. Tehát kommunikációs projektek vannak, és azoknak vannak esetleg ilyen közpolitikai, szakpolitikai jellegű vonásai, de, de kormányzás mint olyan az nem folyik. És, Mert hogyha a mostani a... kormányzásból kivonjuk az által, Vagy nem. Az általadvéd kormányzásból kivonjuk ha? a mostani kormányzást, akkor mi lesz a különbség? Általadvéd kormányzásból a mostani kormányzást kivonjuk, akkor. Hát sok minden nem marad, akkor ezek a. Ezek a tehát akkor maradnak a képlak. De csak van kormányinfó, mégiscsak működik a kormány, csak vannak miniszterek, azok végzik a saját tevékenységüket, a Duna folyik, a trollibuszok elindulnak, a péket A Duna sütnek. folyik. Hát a Duna folyik, de az mondjuk ugye magától folyik, tehát kétségtelenül, hogy a propaganda része az is, hogy a Duna és a kormánytól folyik, de nem. Ha meghallgatsz egy kormányinfót, egyébként az az én számomra egy sokkal fölháborítóbb műfaj, ha már így szóba jövök egyrészt Gulyás Gergelynek az a nyeglessége, amivel válaszol, és hát az a, az a tartalom, amivel voltak éppen egyáltalán nem válaszolt kérdésekre, visszajelve azzal, hogy, hogy ott egy ponton túl az újságíró nem tud, nem tud viszont reagálni. Tehát a harmadik kérdés már nem teheti föl, és nem tudja olyan módon sarokba szorítani a minisztert, aki állítólag tájékoztat, de nem tájékoztat, mint ahogyan ez mondjuk egy interjúban lehetséges volna. Um, ehhez képest az azonnali kérdések órájában legalább van egy, van egy fix koreográfia, ahol, ahol van úgy egy viszont. Jó, a, mesél, de az kérdések azonnali kérdések órája eredetileg miért jött létre, és mi a műfaj maga? Annak az a dolga az azonnali kérdések órájának, ugye a parlamentben ö, általában törvényhozási munka zajlik, de egyébként az egy politikai forma, politikai nyilvánosság egyik fontos forma, és az azonnali kérdések órája az kifejezetten politikai vitákra van kitalálva, tehát, hogy legyen egy, egy ilyen olyan értelemben koreografált fórum, ahol kérdés, válasz, viszont válasz formában napi politikai ügyeket, amelyek tehát nem a törvényhozás tárgyát képezik, az ellenzék és a kormány oldal összecsaphasson egymással. Ez egy fontos információ választónak, hogy a napi politikai ügyekben ki milyen érvekkel kell áll elő, egyáltalán milyen ügyet tart. Az Lénye azonnali kérdések vannak. órájában, hogy valaki kérdést feltessen, ahhoz gondolom, hogy x idővel előtte le kell adni a kérdését egy megfelelő fórumon. Igen, ez így van, viszont ugye van egy olyan megnetés is, hogy például a miniszterelnök megszólalásának az a, az a e, jelentősége, hogy nem e, mulaszthat végtelen számú ilyen, ilyen eseményt. Tehát előbb-utóbb létre fog jönni az a vita, az a politikai vita ezekben a néhány perces etapokban, amelyek, amelyek hát legalábbis olyan értelemben megmutatják, hogy ki mit képvisel, hogy kinek milyen érve van, amit a nyilvánosság elé tárhatónak él. Tehát ha a miniszterelnöknek annyi érve van, hogy boldog karácsonyt, meg az az érve van, hogy... Aki, a, aki őt bírálja, az a magyar orvosok teljesítményét bírálja, akkor az egy arról szól információ, hogy neki nincs érve. Ugye ezek olyan kérdések, ezek ez... olyan válaszok, amelyeket egyébként a parlamentnek se szótöbbséggel, se szó nem, többséggel nem, nem kell elfogadnia. Nem kell, nem. Ez politikai vita, ez politikai vita. Súlyosan időhatárok közé szorítva. Igen, igen, igen, de hát ez egy ilyen debatőri... Ráadásul hát, ugye ezzel így, időnként él maga meg. a kormánypárt is, ami nagyjából, mint a kormánypárti interpelláció, sok hát, értelme igen. nincsen, de ugyanakkor felszopni adott esetben bizonyos témaköröket ezáltal lehet. Igen, de ez része a politikának, szóval ezzel önmagában nincsen probléma. A probléma inkább azzal van, hogy hogy mivel ugye a kormánypárti ő, politikusok a legritkább esetben mennek igazán éles interjú szituációban, jelzem, ez látszik is akkor, amikor éles interjú kerülnek, mert valami oknál fogva ilyenbe kénytelenek bocsátkozni. Ebből adódóan például az azonnali kérdések órája egy, egy szinte hogy olyan utolsó fórumnál vált, ahol, ahol vitára vannak kényszerítve. Ugyanakkor viszont, mivel a parlamentnek a jelentősége jelentősen csökkent, zuhant az elmúlt egy évtizedben is, ebből adódóan, ami a parlamentben elhangzik, az tényleg egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen közepes vagy gyenge cirkosi produkció színvonalán áll. Tehát miközben egy ilyen utolsó fórum, tulajdonképpen a vitára, közben maga az, az utolsó fórum is jelentősen leértékelődött és nagyjából ezt a, a nívót látod, illetve hát azt látod, hogy, hogy már nem élnek azok a fajta ilyen, nem akarok itt ilyen nagyon konzis minden föltűnni, de mondjuk ezt egy pozitív értelmezésének tartom a konzervatizmus, hogy mondjuk tiszteljük az intézményt, vagy ezt és még csak nem is ar ar arra utalok itt, hogy nem kiabálunk, vagy nem mondunk csúnya szavakat a parlamentben. Ezt mondtam neked tegnap a telefonban, hogy a brit parlamentben egy ilyen azonnali kérdések úrjában csúnya szavakat nem mondanak egyébként ott, de nagyon indulatosan zajlik a vita. Hát hiszen pont az a lényeg, hogy fölrajzolják a különbségeket a kormány és az ellenzék között, de valódi kérdésekben valódi válaszok ö, születnek, és azokra nagyon viszont viszontválaszok születnek, de ott ugye azért egy tartalmi vita zajlik mégiscsak, míg ugye a Magyar Parlamentben ugye ez az egymás kelülóanvitozása, vagy a jelzőhalmozásnak egy olyan módja zajlik, hogy ki tud csúnyábbat mondani a másikra, Miközben én most ezen gondolkodtam, mielőtt hívtál, hogy most már több mint öt éve nem végzek politikai tanácsadói tevékenységet, de még amikor végeztem, tehát több mint öt évvel ezelőtt, mondogattuk politikusoknak, hogy nem biztos, hogy attól lesznek igazán kavakán ellenzékiek hogy ők tudják a legdehonesztálóbb jelzőt mondani Orbán Viktorra, vagy bárki másnak. Ugye az ellenzékiség keménysége az arra vonatkozik az én szótáramban inkább, hogy mennyire jól tudom megragadni, hogy mi a baj ezzel a rendszerrel, és hogy tudók-e valami, valami ezzel szembenálló, élhetőbb országról szóló képet fölrajzolni. Tehát ha csak a, a egymás felülkiabálás az az önmagában lehet egy rossz üzenet, ahogyan egyébként a kormány oldalával is, hát hogyha a kormányzati kommunikáció az, az ellenzék sértegetéséből áll, akkor az mégiscsak azt jelenti, hogy puszta eredmény szemlélet alapján nehezen tudná érvelni a saját álláspontjuk mellett. És valójában tényleg arról van szó, amiről az elején beszéltél, a szózatodban, hogy ezt hogy normálisnak tekintjük-e. Tehát azt gondoljuk-e, hogy oké, okay, hát akkor ez a politika, nekünk ez jutott, viszlát angol gyert, és és akkor megelépszünk azzal, hogy, hogy ez, a, ez a kölcsönsorvítozás zajlik. Vannak ilyen, ilyen, ilyen, ilyen hülyék, akik Jó, de hogy én a reggel mint... arról beszélgetnek, hogy ez nem normális. Oda mennék, od mint egy gyerek Orbán Viktorhoz, és megrángatnám a zakójának az ujját vagy az alját, és azt mondanám, hogy bácsi kérem, nem arra tetszett válaszolni, amit kérdeztek öntől, akkor Orbán Viktor mit mondana nekem, hogy de igen, ez válasz volt? Figyel, olyan, olyan van, ugye annak idején a pénzügyi tanszéknek a vezetőjéről, az egy híres történet volt, hogy kilátszott az órája, amikor kapaszkodott a buszon, valaki megkérdezte tőle, hogy megmondaná -e a pontos időt, és mondta, hogy nem. Az egy válasz. Nem egy tudvarias válasz, de válasz. De az, amikor megannyi kelemes karácsonyi ünnepeket hangzik el konkrét kérdésekre, az egy szaraféle dadaizmus, de közben az én hallgatóim és nézőim és az ország lakossága nem érdeklődik ennyire a dadaizmus iránt, hogy ennek ennyire örülne. Én legalább annyira el vagyok hülve attól, ami a parlamentben zajlik, mint attól, ami az erre való reakció, nevezetesen a nem reakció, ennek a tökéletes vétele, ami lehetséges, belső berzenkedést kivált, de én hozzá vagyok ahhoz szokva, hogyha valakinek melege van, akkor nem panaszkodik vagy adott esetben panaszkodik, de leveszi a pulóverét, de itt most úgy tűnik, hogyha az emberek megkövültek volna, és úgy reagálnak, hogy egész egyszerűen azt mondom, Lakner bácsi, nem értem, nem értem, mi erre a magyarázat, vagy bennem van a hiba, rosszul látom, rosszul hallom, rosszat feltételezek, amikor azt gondolom, hogy ha meleg van, akkor leveszik a pulóverüket? Hát szerintem a lényeg mielőtt vagyunk, tehát... Most én csak itt egyetértően dödögni tudom. De mitől fog ez megváltozni, Lakner hát Ez Hát is nagyon szeretném tudni. Ha megrángatod az a kóját, ha térjük ide-vissza, akkor túl azó, hogy jönnek -e a testkörök, vagy nem. De, hogy... Gyerek vagyok, Nehogy nem akar, ne, nem bántó szándékkal kérdezem, Jó, rendben, vagy rángatom. Megrángatod az a kólyát, az a helyzet, hogy ő tudja, hogy mire nem válaszol. Szóval, tehát kében van. Mivel lehetne Hános kiváltani az, Orbán kérem, Viktorból azt, hogy válaszoljon egy kérdésre? Én szerintem a már semmivel. Tehát ez egy üzemszerű működésé vált. Igazából ugye ő azt tanulta meg, hogy, hogy átléphet határokat, és kiderül, hogy megteheti, mert nem kap negatív jelzést, hiszen hát újra választják az a közönség, amit amelyet tényleg 20 éve kondicionál erre a típusú működésre egyre inkább, azt folyamatos visszaigazolást ad neki, és ez a közönség... De Laknár bácsi, eljutunk a viccig, amikor azt mondom, hogy megmagyarázni tudom, de nem értem, nem értem. Igen, ha én erre tudnám a választ, akkor már régen mondtam volna, nem tartom ám magamban. Tudunk dolgokat alól, hogy... Milyen az országban a politikához való viszony, hogy ugye, szót hívják, hogy alatvalói politikai kultúra, ami meghatározó, ez nem, nem azt jelenti, hogy egy királyságban alatvalók vagyunk, hanem azt, hogy a politika kimeneti oldalához van viszonyunk. Tehát egyszerűen, és ez a gyeppel függ össze egyébként sok tekintetben, tehát nincs lényegében törtelmi tapasztalat arról, hogy mi ezt az egész dolgot befolyásolni tudjuk, mint társadalom vagy társadalom részek, és hogy, hogy a, a politikához az a viszonyunk, hogy beszélik ezeket a dolgokat a politikusok, időnként betartjuk, időnként kiskaput keresünk, de alapvetően én, nekem az egyik leg, ilyen, ilyen megrázóbb élményem az volt, amikor néhány évvel ezelőtt a, egy, egy egyetemi órámon beszéltünk ilyen folyamatokon, és egy 20 néhány éves sát mutatta a mutatójával hogy az ott fönt eldől, és akkor tényleg, tényleg ott le kellett ülnöm szinte a megrázkutatástól, hogyha ez egy, ez egy ennyire, tehát nem a rendszerváltás kor, meg nem előtte szocializálódott nemzedéknél is létezik ez a mozdulat, hogy ott fönt eldől, akkor úgy látszik, hogy ez nagyon mélyre ment málunk. Um, valószínűleg az rá válasz, hogyha, hogyha egyszer elkezdődne, bárki lényegében szabadon elkezdheti az ennek való nekifeszülést, akkor, akkor ezek az erőfeszítések erősítik egymást. Most inkább mindig arra jutunk, hogy, hogy ki hogyan nem akarja elsőként elkezdeni, és azért mindenki lebeszéli magát a cselekvésről. Szóval, a legközelebb ezt látom, és az jut az eszembe, hogy felhívom a laknert, akkor teljesen fölösleges felhívni, ugyanazt mondaná el, mint amit most elmondott. Ki, remélem, hogy ugyanezt mondanám el, annyiból nem felesleges, hogy fölhív, túl azon, hogy beszéljünk egymással, hogy, hogy szerintem azzal tudjuk legalább azt az érzeket tartani, hogy ez nem normális. Hívjuk már el, hogy nem normális ez, és nem kell így élnünk, hogy legalább beszélünk róla. Ez kitartás kérdése, hogy meddig van evénk ezt megtenni. Hát ez, ez nem okoz egcímát? <laughs> de, de, de. És mi a társadalmi egcíma? Hát figyelj, nézd meg, hogy milyen betegségek és mentális problémák tizedelik az országban. De ha már itt tartunk, nem abnormális... De most olyan mondom, tehát, tehát, hogy nyilván egy csomó olyan feszültséget nyel le a magyar állampolgár, amely, amely társadalmi cselekvésben volna levezethető. Okay, Úgyhogy a végén azt a bizonyos pulóvert lezenni és nem lenne melege, ha van. Oké, okay, rendben van, de akkor eljutván a finishhez, akkor nekem normálisnak kell tekintenem azt, amit közben én nem tudok normálisnak tekinteni, hogy valójában ugye ismerjük azt a jelenséget, amikor egy tüzet úgy szüntetnek meg, hogy gyújtják föl az erdőt, és gyakorlatilag a két tűz kinyírja egymást, miközben hatalmas terület ég fel és el, de egy még nagyobb terület nem. Magyarul hogy akkor hát a már keberül az egészséges erotika tűzoltó jelent a Magyarul normális dolog a Márki Zai féle logika, amely még messzebb megy ebben, és ezzel próbálja felhívni a figyelmet a dolog képtelenségére, miközben az emberben ott van a kisördök, hogy Jézus Mária nem lesz-e a Márki Zai Orbán az Orbánnál. Honnan tudjam, hogy a Márki Zai viccel, miközben egyáltalán nem mosolyog? Egyrészt ne, ne tekints normálisnak. Én pont amellett érvelek, hogy nem normális, és legalább a beszéljünk róla, hogy ez nem normális, ami itt zajlik. A másik, hogy ami a márkizai kampányt illetén, attól tartok, hogy ő Orbánabb lesz az Orbánnál. Én, én azt gondolom, hogy ezek fricskák. Csak, csak én azt várnám mondjuk az ellenzégi kampánytól, vagy a miniszterelnök jelölti kampánytól, hogy a fricskákon messze túl menjen, és arról beszéljen, hogy akkor jó rendben, és akkor ő most mit mond. Mert az, hogy visztájára szordítja a Fidesz üzeneteit, ehhez valóban kell már egy ilyen, egy ilyen fejbeli beállítás, hogy az ember értse, hogy ez most egy ilyen kifordítása vagy, vagy valójában a visszafordítása a valóságnak, ez tök oké, okay. csak azon kívül, hogy megismételjük azt, amit a Fidesz mond, és, és, és azt akarjuk, hogy ez rájuk pattanjon vissza, ó, megértettem, rendben van, izgalmas szellemi gyakorlat volt, és akkor mit mondanak? Oké, mit mondanak, eljuthat-e az ember oda, hogyha megkérdező, hogy hány óra van, és kap egy ananászt, akkor a laknerhez fordulja minden egyes esetben, és megkérdezett tőle, hogy ugye a bácsi nem arra reagált, mint amire én szerettem volna. Hiszen hát itt valójában ez történik. Ha szervezel egy szupervizort, akivel ezek után én is meg tudom beszélni azt a traumát, amit ez nekem okoz, akkor lehetséges ilyen. Jó, de ha az embernek van egy szférája, ahol tartósan így zajlanak az események, akkor az emberi evolúció az afelé halad, hogy azt tekinti normálisnak, miközben neki a beidegződésen nem erről szól. Hát szerintem kurunk nagy problémáját fogalmaztad meg. A kurva életben. Azt hittem, hogy okosabb leszek. Szia! Bocs, szia! az Zoltánt hallottak. 061 42 Nem is mondanak semmit. 21 évvel ezelőtt felrobbant volna a telefon. 21 év alatt ez történt a gyeppel. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A 21 évvel ezelőtti János már régen bedogta volna a vőleptémet. Uram! Nem. Nem? Nem. Amit ön mond, az egy akkora ökörség. Egyik nem pótolja a másikat, Ön pont arról beszél, hogy a Völner az azt jelenti, hogy normális, normális a Völner. Vámosur, kapirgáljon ott, ahol egyébként magának való is. Ide csak akkor jöjjön át, hogyha az intellektusa eléri azt a szintet, amivel már érdemes itt megnyilvánulni. A nem jóját. De ha őnt bántja, hogy távol létében mondtam ezt, akkor elmondom a jelenlétében is. Hihetetlen. 061 712 -42. Hogy jön ide a Völner? Megmondom, hogy jön ide a Völner. Úgyhogy az a zuhanyhíradó, az egy konkrét dolog, ott meg lehet hempergetni, de azt, ami mögötte van, amit itt mint fesztikörképet próbáltam, azt előtte meg kéne tudni érteni, hogy benne aztán az alakokat egyenként értelmezni tudjuk. nulat egy 17 telefonnal én úgy vagyok vádolva, mint hogy Orbán Viktort vádolják, hogy én valójában az azonnali kérdések óráját azért vettem elő, hogy a Völnerrel ne kelljen foglalkoznom. Azonnali kérdések urája teljes terjedelmében megmutatta magát a Völner történet, egyelőre olyan, mint a Jéghegy. A java a víz alatt van. Majd ha víz fölött lesz, majd azt követően. 061 először. Egy 712.42 másodszor. Öregett, mulatságos fialauta, hogy a bizonyítványát magyarázza. Milyen szempontból? Haó? Milyen bizonyítványt? Mit magyarázok? egy 712-42 senki többet? A ember van. Valaki elmagyarázna, hogy ez elmúlt egy órában mit csináltam rosszul? Amit én nem értek? Hajrá! Nem no, Igen. Hello? Uh, nem tudom, hogy Jö reggelt kívánok, hogy úgy néz ki, hogy telefonom megint. Igen, az ön telefonja, szokott rakoncátlankodni. Fúra, egy lén, igen. A ne, saját járunk, lelke. Ízen. Zúlya van. van a vonalban. Igen. Azért hogy érdeklődöm, hogy miről fogunk beszélgetni, mi az, ami a mai intelem lesz? Hát, uh, azt hiszem, hogy most uh, a sajnálatos Kovor uh, halállal kapcsolatosan uh, hogy is mondjam, itt uh, néhány tévhéttel kapcsolatos uh, gondolatban kapcsolatban uh, szeretnék uh, megosztani, hogy uh, miért gondolják az emberek, Pedó, ez egy tévhét, hogy ha Covid-dal szemben C-vitaminnal, sportolással, egészséges életmodal lehet harcolni. Ez abszolút tévhét azért, mert a SARS-2 vírus, az egy teljesen új vírus, ami eddig a denevérben lakott, most hirtelen átugodta a barriert is, elkezdett teredni az emberi populációba. De eddig mi, a mi immunrendszerünk nem találkozott ezzel a vírussal. Úgy hagyományosan a C-vitaminnal, meg a mozgással, mi azt az immunrendszert tudjuk erősíteni, amit úgy hívnak, hogy innejd, vagyis vele született immunrendszert, ami az első a védőfal, a védekezésnek, az első védőfala. Az, viszont ez a védőfal egy ismeretlen, teljesen idegen vírus vagy korokozóval szemben nem működik. Abszolút nem működik. Szóval ez abszolút tévhét, és nem értem, hogy miért nem lehetett ezt eddig is megmagyarázni az embereknek, hogy ez nem fog menni. Ez más kérdés, hogyha Influenza szezonban az ember tényleg D-vitamin C, meg uh, um, próbál uh, ugye egészségesebben él, él, él, élni uh, az influenza. Uh, korábbi uh, járványok, uh, megemlítenem, hogy az 1918-as uh, influenza járvány, ami nagyon nehéz volt ott, és hasonló volt a probléma, ott az emberek még nem találkoztak ezzel a vírussal, és azért rendkívüli magas halálozással végződött. És most ugyanezzel állunk szemben. Addig, amíg nem épül ki a humán genomban ez a, ez a gén mintázat, vagyis expressziós mintázat, amivel tudunk reagálni erre a porozóra, Addigra nem beszélhetünk a c vagy ilyen hülyeségekről. Addig csak ez az egy ö, opciónk van, hogy ö, a maszka távolságtartással, vagy vakcinával védekezzünk, vagyis mind a kettővel. Ez az egyik. A másik tévhét az, hogy a, a COVID, az tulajdonképpen egy, ö, ö, vagyis a SARS vírus, az olyan, mint az influenza vírus. Teljesen más kategória. Nem hasonlítanak egymáshoz. És pont a most az új variánsokkal szemben megnéztem, hát majdnem ezerszeres különbségek vannak a rendkívül nagyságrendű különbségek vannak a fertőzöttségben, a keredésében, aztán a, a betegség a súlyosságában is. A, nem, nem, abszolút nem lehet összehasonlítani. A harmadik a tévhét, nem is több, és az hozzá tartozik, hogy a faktorok itt elsősorban, amit meg kell említeni, az a genetikai háttér, aztán van az időskor, a szex, a terhesség, a kövérség, a, a, kronikai, a kronikai betegségek, meg például a vércsoport is. Számít. És ezeket a riskfaktorokat meg kell szorozni, hogyha egy ember megpróbálja megnézni saját magára, hogy milyen csoportva, kockázatos csoportba tartozik, azokat meg kell szorozni. És akkor jön ki, hogy ő tulajdonképpen sokkal jobban veszélyeztet, vagy kevésbé. Ezeket mindenképpen fel kell mérni, hogyha valaki uh, eldönti most c szed, vagy uh, elmegy és beoltatja magát. De valójában a beszélgetésünk eddigi része egy dologról szól, és az a kérdésem, hogy ez most a legfontosabb-e? Ez a beoltatom-e magam? Hányszor oltatom-e magam, vagy sem? Ez itt most a legfontosabb hm. kérdés? Most, igen. Eddig talán az első ruháni vírus esetében annyira nem volt égő szempont. De most, igen, most nincsen, egyszerűen más védekezési módszerünk nincsen, és ezek az új vírusok plusz a, a, fontos lenne, én nem tudom mennyivel foglalkoznak. fontos lenne új vakcinákat fejleszteni, vagy új védekezési módszereket. Ami, amire a Oxfordi vakcina egyik a Szára Gilbert nem a, olyan régen, azt hiszem két-három napja a, ezzel kapcsolatosan fölszalad, hogy abszolút a vírus abszolút nem mondta a, meg még az utolsó szót. Szóval itt ennyi sokkal veszélyesebb pandémiára is lehet számítani, hogyha mi nem te harcolunk tovább ellene ezzel a két módszerel, vagyis a kontaktot korlátozásával és az új vakcina vagy gyógyszerek fejlesztésével. Igen, ahogy nőnek a félelemek, több mint 30 országban észlelt erőse mutáns, omikron variáns által jelentett felejegyetés miatt Szerel Zsílbert professzor arra figyelmeztetett, hogy bár egyre nyilvánvalóbb, hogy ez a járványnálunk nem történtnek, a következő még rosszabb lehet. Igen, igen sajnos ezt ez, ez mi emberek okoztuk eddig, ez a, a, a, a hogy hívja, <gül> össze-vissza védekezési módszereke. Egyébként az Omikronnal kapcsolatosan a, a, a, van egy szubvariánsa is, amit úgy hívnak, hogy stealth, olyan, mint a vadászrepülő, és a variáns nem tudják egyelőre megpiszjárulni, ott olyan mutáció van, amit a piszjárpülő, a tesztek nem látnak. Úgyhogy ez, ez ennyi is veszélyesett, hogy úgy csúsznak a rendszeren át emberek, hogy a PCR teszt negatív, közben megülhet, rendkívül veszélyes és, uh, uh, mutáns uh, variást uh, uh, hordoz. Uh, aztán az is egy tévhét a vacinával kapcsolatosan, hogy aki azok, akik, nincsenek beoltva, azok veszélyesek. Jó, egy pillanat, maradjunk, az itt az ugye erről írnak, ugye lopakodó változatnak mondják. Lopakodó, tényleg ez a magyar neve, igen, stealth. Igen, ez egy olyan technológia, amit a radárok, úgy, úgy emlékszem, a radárok nem látnak, bár nem, ebben nem vagyok... Uh, azt mondja, hogy a lopagodó variánsnak számos mutációja van, amelyek közösek a standard omikronnal, de hiányzik egy bizonyos genetikai igen. változás, amely lehetővé teszi a laboratóriumi PCR-tesztek durva és kész módjaként a valószínű esetek megjelölésére. Igen, igen. Um, sajnos. sajnos itt a, valójában, tehát arról van szó, hogy valaki koronavírusos beteg, de ha egyébként tesztelik, akkor ezt akkor a mutat... lesz a teszte. Igen, igen és akkor átcsúszik a határon, vagy akár ilyen zártérbe, terjeszhetik tovább, és ez az omikron, az még a deltához képest egy 2,4-szer pertőzők, úgy emlékszem, az előzőnél. Bár a halálozással kapcsolatosan nincsenek adatok, de általában az együtt megy a kettő, úgyhogy de hát még erről nem lehet mit mondani. Uh, itt nem az a veszély, hogy ez a variáns átveszi a hatalmat, és akkor uh, uh, terjed tovább, és akkor egyheb befolyásol betegség lesz a végén is, és, és már elvégeztő hát, Itt az is veszély, hogyha ez az új variáns uh, egy másik uh, vírussal rekombinál, ami adott uh, um, fertőzött betegben, és sokkal veszélyesebb COVID-variáns keletkezik. Tehát szóval itt az a veszélyesség. Nem, itt nem arról van szó, hogy van egy variáns, aztán lecseréledik egy másik variánssal. Olyan variánsok folyamatosan képződnek, és időnként valamelyik, tovább terjed, és az fog tovább terjedni, a, amelyik fittebb a többieknél. És ezek a Ez... fit variánsok, ezek vajon fenyegetik-e a beoltottakat, vagy a már betegségen igen. átesetteket, hiszen e, ha bár sporadikusan, igen. de egyre többet lehet hallani arról, hogy valaki az oltás dacára, akár három oltás dacára is megbetegszik, igen. illetve megbetegszik koronavírus járványban többször is koronavírus által. Igen, igen. Sajnos ez történik. Szóval olyan helyeken változtatja a, a, a fehérét a, a spike fehérét a vírus, amelykel amelyek szemben a, a, a, a rendszer már csinált antitestet, úgyhogy azokat a helyeket már az ima nem látja. És De elmondható-e az, hogy lehet-e azzal nyugtatni a közvéleményt, hogy ha bár ez megtörténik, mégis olyan enyhébb változatában betegszenek meg ezek az emberek, amelyek korán sem juttatják őket intenzív osztályra, ez elegendő lehet-e arra, hogy ezek az emberek megnyugodjanak? Hiszen Igen. azt szeretnék, hogyha az oltás vagy a betegség egy olyan zár lenne, amely egyszer is mindenkorra kizárja őket abból a lehetőségből, hogy megbetegedjenek még egyszer vagy egyáltalán. Igen. Miközben erről nincsen szó. Igen, megint ott az, a régebbi kérdésre tértünk vissza. Hát nagy részben az oltás védi a halálozástól mindenképpen de az nem százszerzelékos. Nem szabad elfelejteni az, hogy az oltás nem százszerzelékos, és bizonyos emberekben nem épül fel a védekezés. És azt sem lehet tudni, hogy mitől van immunokompromitált ember, az, azt uh, előre látható. Nem fog uh, ott nem fog képülni a védekezés, és van olyan, amelyekben természetesen nem tudjuk, hogy miért, de egyszerűen nem lesz védett, nem lesz ennyi. A ami a videti, amitől videti válik. Van itt egy szöveg, amit le kéne hogy? fordítani magyarra, holott magyarul van. A tudósok teljes genomelemzést használnak annak megerősítésére, hogy melyik variáns okozta a covid fertőzés de a PCI-tesztek néha jelzést adhatnak. Az Egyesült Királyságban a pcr gépek mintegy fele gént keres a vírusban, de az omikron és az előtte levő alfa variáns csak kettőn lett pozitív. Ez azért van, mert az omikronnak akár csak az alfa genetikai változással kell rendelkeznie, amely az S- vagy Spike-gén törlésnek neveznek. A hiba azt jelenti, hogy az úgynevezett S-gén célhibát megjelenítő PCR-tesztek erősen utalnak az omikron fertőzésekre. Hát, uh, én abból a szövegben azt értettem meg, hogy itt több, uh, több helyen pcr vagyis uh, uh, nem csak egy helyen, um, Uh, amplifikálnak a DNS, hanem több uh, mutációs helyek próbálnak azonosítani, beazonosítani. A, a, a PCR-teszt az nem csak egy uh, uh, helyről uh, hogy is magyar meg, nem csak egy helyet mutat ki a spike, uh, uh, spike uh, fehérejében, hanem több, ebben az esetben kettőt, mivel a uh, Szóval azt kell tudni ezekről a variánsokról, hogy átfedő mutációk vannak. Szóval a vírus nem úgy mutálódik, hogy az Afrikában egyféleképpen, Angliában másféleképpen. Ugyanazok a mutációk megjelennek nagyon sok helyen, plusz kiegészítő mutációk, amelyek megkülönböztetik az adott vírust. Úgy azért kell az alfamutást egy ö, variációra kifjárolni a, a deltát egy másikra, és úgy tudjuk, hogy melyik melyik. Úgy tudjuk meg de köz, közben meg ezek között vannak közös mutációi, azoknak vannak közös mutációi. Így az afrikai az új a, omikron mutáns az, az meg összedűjtötte az összes létező variásnak a létező mutációi egyben. Úgyhogy ez azért is nagyon veszélyes. De ezt megkülönböztetni egy egyszerű tesztben nem fogják tudni, szerintem. Szóval amikor tömegesen kell tesztelni, ott nem lehet Oké, okay. tételezük, fel, beáll... okay. fel, hogy beáll az az ideális állapot, ez nagyon soká lesz, különös tekintettel, hogyha ezt a világra vonatkoztatjuk, és nem Európára és Magyarországra, hogy mindenki be lesz oltva. A mindenki beoltott állapota jelenti-e azt, hogy a vírus megszűnik, mert a jelenlegi irodalom az, azt mondja, hogy lényegesen megnyugtatóbb helyzet lesz, de korán sem jelenti ennek a státuszkónak a megszüntét. Igen, azt kellett volna eddig megcsinálni. Úgyhogy én szerintem ezzel kicsit el vannak késve, és most pánikszerűen megint van oltakozás, hogy olyan vakcinával, ami nem ezzel a vírussal szemben van kifejlesztve, hanem a vuhányi vírusra szemben. Azt egyértelműen ki lehet már jelenteni, hogy az Omikronnal kapcsolatban új oltásra lesz szükség? Új. Ez egyértelmű? Új, egy, új vakcinát, egyértelműen, igen, igen. Valamelyik, biztos, hogy valamely, valamelyest védeni fog az új variánssal szemben, hogyha veszélyessé kezd válni, mert vannak olyan helyek, amely konzervált a vírusban, és azok, ha azok a szemben van elég erős antitest, az lehet hogy valamelyest védi. De az a tapasztalat, hogy... Uh, a Magyarul, hogy aki eddig három oltással rendelkezett, azzal kell számolnia, hogy akár kilenc hónap múlva, akár kilenc hónapon belül egy negyedik oltással kell majd felszerelkeznie, már amennyiben ez az oltás létrejön, mármint a vakcina. Amennyiben addig ki lehet fejleszteni, így, így. mert én úgy Igen. értelmeztem abból, amit a gyógyszergyárok mondta, hogy el sem kezdték. Viszont van itt a Mott fejlesztés alatt álló ilyen vakcinák. Én abban hogy, de nem tudom, hogy mennyi idő alatt lehet ezt olyan stádiumba hozni, hogy a klinikai teszteken átjutott is lehet használni. Egyébként azt is. Szerintem azt is kell figyelembe venni, hogy az új típus, amiben ezek a variánsok figyelembe vannak véve, azokat is le kell tesztelni. Át kellene vinni a klinikai vizsgálatokon. Én nem hiszem el, hogy rögtön lehet bedobni és megjárni, beoltatni az embereket. Ugyanakkor kiadta ott a WHO egy iránymutatás, mely szerint a kötelező oltás csak a legvégső megoldás lehet, mert ezt az egyes tagországoknak, maguknak kell tudniuk eldönteni, illetve az egyes embereknek. Ez végül is egy demokrácia felfogás, egy pandémia helyzetben a realitás felismerése egészségügyi szempont CDEF. Minek a, mire való válasz ez a megnyilvánulás? Hát én nem tudom, de én uh, például uh, Görögországot tudnék példának uh, hozni, ahol fizetni kell, 60 évné uh, idősebb embereknek, akik nincsenek beoltvázóknak, fizetniük kell a bírságot, havonta 100 eurót, ha nem ott akarják magukat beoltatni. Valamint ez született eskéke. még egy iránymutatás, ami ugye arról szól, hogy az Európai Unió gyógyszerszabályozója tegnap támogatta a különböző típusú vakcinák keverését az első vakcinázásban és a koronavírus elleni küzdelemben. Az EMA, illetőleg az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal együtt azt mondta, hogy a Mix and Match stratégia több lehetőséget adhat a nemzeteknek az oltási kampányokban, mivel a kontinens nagy része a világjárvány legutóbbi hullámainak megfézzük megvékezésére törekszik. Ez túlzott optimizmus. Én szerintem az mrna vakcinák azok tényleg erős választ adnak, viszont viszont úgy néz ki, hogy nem alakul ki a tartós, olyan tartós immunitás, úgyhogy végtelenségig nem lehet menni a busztokkal. Egyébként vannak mellékhatásai a sok busztolásnak is, Uh, én, ez, ez, én ezt túlzott optimizmusnak tartom. Itt uh, egy dolgot lehet uh, figyelembe venni, hogy a, azzal ami van, azzal gyorsan kell beoltani mindenkit, akit lehet, mert mindig lesznek olyan emberek, akiket nem lehet beoltani sajnos, és ezt is figyelembe kell venni, és utána meg kell tanulni ezzel a vírussal úgy élni, hogy a maszk távolságtartás kezdő így tovább, ahogy az előző ciklusokban is volt. Tapasztaltunk, másképp nem fog menni. De mondom, hogy lehet egy, egy kedvező forgatókönyv is, mi ezt én szerintem ezt egyelőre senki nem tudja megjósolni, hogy mi lesz. Viszont az a helyzet, amikor az ha az lakosság egy része tartóan uh, nincsenek, nincs beoltva, és nem akarja magát, az azért veszélyes, mert azok, akik be vannak oltva, azok mindig a veszélyesebb variánsra fognak szelektálni. Vagyis a, a szelekciós nyomás a vírusra már olyan magas, hogy mindig a legveszélyesebb formákat, formák fognak túlírni, a legfittebb vírus és az a, a nagyobb fit vírus a rendkívüli módon veszélye, veszélyezteti tovább a, a benemoltottak embereket. Most az a konficiens azt hiszem tízszeres, vagyis a tízszer a nagyobb veszélynek vannak kitéve az oltatlan emberek, mint a oltottak, és ez nőni fog, hogyha ez így marad. Azért azért kell ezt megszüntetni ezt a, ezt a különbséget, és megmagyarázni ezeknek az embereknek, hogy ez uh, nem influenza, a, a, a, az embernek nincsenek, az emberben nincsenek kiépítve ezek a mechanizmusok, uh, amelyek tudna uh, védekezni ezzel az új uh, vírussal szemben, így Muszáj menni és elfogadni az oltást. Nagyon szépen, köszönöm. Igen, nem tudom, hogy ez mennyire, én már annyira izgultam, hogy, <gül> hogy ezt meg tudjam mondani, de, de a tív hit az, hogy nem oltott ember veszélyeztetét az oltott embereket is, ez fordítva van. Per pillanat, ez fordítva van, aki nincsen, nincsen beoltva, az többszörösen uh, nagyobb uh, veszélybe van. Ezt, ezt kéne uh, az embereknek fölfogniuk, és, uh, és, és így, és tényleg nincs más megoldás, mint uh, amit a Portugáliában is megcsináltak, a 92% átoltottság, azt hiszem a Spanyolország is ott tart. Úgyhogy euh, akkor tudunk egy kicsit euh, könnyebben élni, meg ezzel a vírussal tovább is élni euh, kell. Sajnos. Köszönöm szépen, viszont halászat. a szívesen viszont halászat. Zólyakat a bármilyen témában. 06171242 1.70.12.42 egy 70 12, 42 másodszor. Jó reggelt! Uh, jó reggelt kívánok, én Kata vagyok. Az előző szeretnék hozzászólni, hogy valószínűleg uh, Értem én, hogy miért nem hisznek az emberek ezekbe az egész virológus megoltás, meg ezekbe a dolgokba. Ezt a büntetőjogban kitalálták, ez az áldozattá válási Tehát mindenki azt hiszi, hogy ő nem fog bűncselekmény áldozata lenni, és akik nem oltatják be magukat, egyszerűen olyan erős a hitük ebben, hogy ők nem fogják elkapni, mert hogy ők olyan erősek, hogy, hogy nem lehet ezzel ellen tenni. De hogy előled, elnézés, de te a példák jelen pillanatban nem erről szólnak. Tehát önnek igaza lenne, hogyha az élet önt igazolná, de az élet jelenleg nem önt igazolja. Ezek az emberek pontosan, ahogy más dolgokban is, azokat az adatokat keresik össze, amely visszaigazolja őket, és mindent visszautasítanak, ami ez ellen szól. Ez, szűk ez nem. Hát igen, ezt, ezt mondom egyébként, hogy ez egy hit kérdése. De ez nem hit kérdése. Ez annak hát ez, tudom, ez, racionálisan szerintem a legtöbb ember tudja, de ugye, ugyanúgy, hogy abba hisz valaki, hogy nem fognak, nem fognak betörni hozzá, mellette meg látjuk a betörési statisztikákat. De nem de kell párhuzamot válni, de, de, de könyörgöm, itt van egy jelenség. Lehet azt mondani, hogy ez a jelenség, ez rám áll, mármint fialajánosra, de rá nem. De ezt hívják szubjektív idealizmusnak, erre mondta Bergson, álljon egy villamos elé, és ha nem gázolja el, akkor rá tényleg nem vonatkozik. Ha elgázolja, lásd, Kóbor János, akkor onnan már nincs visszaút. Ez ilyen egyszerű. Nem bonyolult. Az arra való hivatkozás, hogy ezek még nem rendelkeznek mennyi idővel, az a hivatkozás, hogy itt kártérítési felelősséget lehessen megállapítani a gyógyszergyárakkal szemben, ez valójában a kk való csomó keresés meg lehet tenni, nem teljesen ekvivalens azzal, mint amikor a titanikon a zenészek a süllyedés utolsó pillanatában is zenéltek. Az egy hősies magatartás volt, ez a tévedés minimális kockázatával buta magatartás. 061, 712, 42, senki többet? Bármilyen vírustagadó megszólalhat itt, hogyha egyébként egy olyan szempontot tud mondani, aminek egy tízes skálán kettesre el tudok gondolkodni. Jó reggelt. Az, hogy valaki oltatja magát, vagy nem, én, én most már úgy gondolom, hogy ez érzelmi kérdés, és nem racionális döntések. Illetve az érzelmi kérdés, amilyen, ahhoz keres racionalitást, és hát lehet találni kétségtelen. Igen, de ez az élet másfélejában is felelhető, csak annak nincs olyan konzepenciája, mint ennek. A kérdés az, hogy az ember ez iránt mekkora toleranciát mutasson, amikor egyébként a másik szabadsága, vagy másik szabadossága itt már az önszabadságát veszélyezteti. Valójában nem jogi értelemben hadi állapot van. Életünkben először vagyunk egy olyan szituációban, ahol van egy olyan szempont, amely mindent felülír, és valójában semmi mással nem foglalkozunk, vagy zömében azzal foglalkozunk, hogy ezt a dolgot, ami az mi életünket felülírja, ezt mi akarjuk felülírni, és ez ideig, óráig sikerül, hosszú távon nem, de a rövid távot beáldozzuk a hosszú táv kedvéért. Hajrá! Hajrá, Marin. Bárki más? Haló? Jó reggelt! Jó reggelt. Van élet a koronavíruson kívül? Mert én néha azt oh. gondolom, hogy van is, másnap meg azt gondolom, hogy nincs. Van. A koronavírussal lehet hatékonyan szembeszállni, és kevésbé hatékonyan szembeszállni. Számodra mekkora jelentőséggel bír az, hogy van itt ez az izé, és közben a demokrácia azzal küzd, hogy lehet-e kötelezővé tenni az oltást, vagy sem, és az egyik nap azt mondja, hogy lehet, a másik nap azt mondja, hogy nem lehet, a WHO azt mondja, hogy nem lehet, egyes országok úgy gondolják, hogy lehet, más országok úgy gondolják, hogy lehet, de csak különböző korosztályokra, a harmadik osztály büntet, vagy ország büntet, a negyedik jutalmaz, és az összkép enyhén szóval is vegyes. Igen, de hát azért ez is egy olyan dolog, hogy nem, nem egy, ugye van ez az amerikai kifejezés a silver bullet, a, az ezüst golyó, tehát az az egy golyó, amely, amely a, a hollywoodi filmekben eldönti a, a, a film végkimenetelét, hogy happy end vagy sem. Nem, nem egy dolog van. Persze az oltás nagyon fontos, és valószínűleg már úgy értem, a kötelező oltás is lehet, lehet egy opció, lehet egy olyan helyzet, amikor tényleg erre van szükség. Országa válogatja. De hát azért millió egyéb dolog van. Szóval, hogy én Magyarországra nézek, a kötelező oltás, az biztos egy, egy opció lehet, de az is egy opció lett volna, hogy mondjuk nem csinálok eukarisztikus kongresszus maszk nélkül, nem csinálok foci meccseket, nem csinálok menetet, nem csinálok kongresszusokat, egyáltalán nem, nem dumálok mindenfajta hülyeségeket. és aztán előállott egy olyan helyzet, amikor már nincs más tenni, amikor már tényleg az egyetlen opció a kötelező oltás. Ez is előfordulhat. Csak azt akarom mondani, hogy ez sokféleképpen meg lehet oldani, sokféleképpen lehet ö, ö, küzdeni egy járványa szembe Egy módon nem lehet, hogyha ezt politikusok politikai szempontok alapján csinálják, akkor dráma van. És szerintem ezért vagyunk világelsők Magyarországon a halálozások terén. Oké, okay, rendben van, csak ugye az a kérdés, hogy miközben ugye rágjuk ugyanazt a csontot, ugye ebből mi következik? Mondom, eljuthat egy olyan pont, amikor valóban olyan helyzet áll elő, hogy az egyetlen észszerű döntés egy kötelezővé tén tenni a az oltást. De vannak országok, ahol viszonylag gyenge átoltottsággal és viszonylag jól megoldották egy ideig a helyzetet. Valószínűleg hosszú távon ez nem megy. Azért, ha megnézem az összes többi járványt, a gyermekbénórást is akkor tudták legyküzdeni, amikor mindenki Oké, okay, de valójában ez itt most az egyes országoknak, vagy filozófiai értelemben másféleképpen a demokráciához való viszonyunknak a a, a, a hétköznapi bőrzéje, vagy minek a függvénye az, hogy hogyan viszonyulunk a, ahhoz a tantételhez, hogy létezhet kötelező oltás, és még nincs is, csak egyáltalán elgondolkodunk rajta. De van! Mert... De van! Minden magyar kötelező oltás. De nem, oltás, nem erről beszélek, érni. Gábor. Nem erről beszélek. Arról, de hogy hát legyen egy... De de... Én ezt érted, de ezt látható módon nem mindenki vallja és látható módon az országok se egységesek e tekintetben, és látható módon tolják ki a dátumot, látható módon hihetetlen társadalmi elégedetlenséggel kell, hogy szembenézzenek, tehát ez egy olyan lecke, amit látható módon vannak országok, amelyek meg akarnak oldani, vannak országok, amelyek elodázzák, harmadik nem foglalkozik vele, az, hogy egyébként ilyen a múltban van, ez egy alap, de erre látható módon, mint valami szobortalapzatra, azért egy az egyben még nem állították fel, vagy nem tudták felállítani az újoltást. Jó, de... Neked ez de konkrét... az országoknak, nem? Akkor mondom a konkrét példát, Spanyolország, ahol van egy 80 fölött is 59 százalék átoltottság, ahol, ahol ö, gyakorlatilag maszk viselési kötelezettség van több mint egy éve minden zárt helyen, ahol megtesznek, amint a, a, a járvány bizonyos szintet elér, automatikusan egy csomó hógóintézkedést megtesznek, ahol, ahol egy ilyen országból a foci egy kicsit nagyobb szerepet játszik, mint Magyarországon. Zárt, vagy üres stadionok előtt folytak a meccsek, egy kicsit jobb szinten, mint nálunk. Szóval ez egy, ez egy komplex lépés, és egy ilyen országban nem vető, nem merül Értem, szor, Gábor, de azért a hogy vet, nem, nem, nem tagadhatod, hogy ez éppen most így van, de volt másféleképpen is, és volt, amikor te egy tízes skálán tízesre kritizáltad a spanyol rendszert. Most éppen dicséred. Ne volt olyan, nem, amikor bocsánat. az... Igen, nem. A spanyol rendszert az első hullám, amikor még semmit nem tudtunk, az totálisan telibe találta, akkor volt egy, egy borzasztó ilyen, ilyen szuperszpríder esemény, tehát egy ilyen terjeszt esemény a, a, a március 8-ai nőnapi tüntetés Madridban, ami berobbantotta tényleg ott, legalábbis azon a környéken ezt, plusz az itt sokkal elterjedtebb, sokkal nagyobb mennyiség, vagy nagyobb számban lévő öregek otthonában iszonyatos puszítást okozott az első hullám. De akkor, amikor látták, hogy nyilvánosság van, onnantól kezdve elkezdtek logikusan, értelmesen a szakértőkre hallgatva lépni. Hol kevésbé sikeresen, hol sikeresebben, és még az is lehet, hogy itt is lesz egy csúnya visszaesés, és az is lehet, hogy a végén ők is azt mondják, hogy igen, kötelező oltás kell. De pillanatnyilag azért engedhetik meg maguknak, hogy ezt a vitát el is kerüljék, mert az oltások száma. Amúgy is magas. Sikerült az embereket meggyőzni. Ö, ennek történelmi oka is vannak, erről már egyszer beszélgettünk. De végül is azzal is sikerült meggyőzni, hogy, hogy hát látják az eredményeket. És, és azért és aztán látták a halottakat. Tehát azért az, hogy például Olaszország, amely nem a ö, arról híres, hogy, hogy nagyon fegyelmezettek az emberek, és mindent azonnal végrajtanak, amit bármilyen kormány mond, hogy ott olyan magas az oltásoknak az aránya, az azt is mutatja, hogy hát borzasztó volt az első hullám ott is. Bergamo után nem kellett agitálni az embereket, hogy oltassák be magatokat. Nálunk az első hullám az ö, gyakorlatilag észrevétlenül átszapott rajtunk, és akkor azt hittük, hogy húrá, most minden rendben van, és innentől kezdve nem kell semmit csinálni, és innentől kezdve áttértünk értünk a Hát nem tudok jobb szót mondani, de e, e, ilyen értelmetlen politizáló vál válságkezelésre, hogy mi a népszerű. Emléked vissza arra az ökörségre, hogy ezükben megkérdezzük a népet, hogy mit akar. Hát szóval, érted, ennél nagyobb ügyeséget azért már rég hallottam. Szóval e, igen, most lehet mondani, persze, Semmire sincs garancia, minden lehet még rosszabb is, de azért azt látni lehet, hogy van ahol jól kezelik, van ahol rosszul kezelik. A németek, akik az első hullámot jól kezelték, azok utána totojázással mindenfajta hülyéskedéssel, és hát a, a, a sajnos az a egészségügyi rendszerüknek a, a struktúráját nem megváltoztatva, már az, az hogy ott minden, minden az egészségügyi az ugye tartományi szinten van. Ezen a kérdésen valószínűleg ezt nem kellett volna csinálni, hanem azt kell mondani, hogy válságjelzet van kész, innentől kezdve központilag szakértők egy válságstáv eldönti, mint ahogy például Olaszországban egy katonára bízták a, a, a kezelést. Nem azért, mert az jobban ért hozzá, hanem mert az jobban végre tudja hajtani azokat a döntéseket, amelyeket a szakértők javasolnak. Nem, hogy a belügyminiszterre bízták bizonyos részeit. Igen, igen, de bocsánat, a belügyminiszterre bízták, a belügyminiszter kilátta utoljára. Szóval én például nem láttam sehol. De figyelj, ebből a, a szempontból nem az a fontos, hogy látszik-e, vagy nem látszik, hanem az a dolg, lényeg, hogy dolgozik-e, vagy sem. Tehát azért... Hát a dolgozás az abból áll ki, hogy, hogy nyújnyóka kiáll a... a, a Elnézős, egyelőre még nem a Müller Cecilia belügyminiszter nálunk. még ez el Jó, de ez az, amit látjuk, hogy kiáll a népelés, mond valamit. Igen, de nem... Vagy van de... füle, vagy van nincs füle a Olaszországban ez az ember folyamatosan jelen van, ez az ember, mint ahogy egyik, itt is volt egy, egy arca a, a járványkezelésnek, egy egy virológus pulóveres tudós, aki ilyen kis rekettes hangon mondta, akkor, amikor éppen nem volt maga is koronavírusos, mondta és mondja a dolgokat, és, és egyáltalán nem próbálják ezt politikai szintre vinni. Oké, gyálo, de, de, de nyitott ajtókat döngesz valójában, amit érzékelsz, az semmi más, mint a fialának az a szokásos reakciója, amikor valaki Igen. egy evides dolgot túltól, akkor automatikusan bellem a berzenkedést váltja ki. Mit mondasz? Hát az egyébként az ellenzék sem tud e tekintetben, tehát az ellenzék se kötelező oltáspárti, a márkízai se az, mindenféle részletkérdésben megnyilvánulnak, de jelen pillanatban ezt vagy a kormány oldja meg, vagy nem a kormány oldja meg, és a kormány jeleg úgy oldja meg, ahogy megoldja. Hosszan beszélgettem uh, Laknél Zoltánnal arról, hogy milyen uh, értelmetlen párbeszéd folyik a parlamentben, a tekintetben, hogy harangozó Tamás, uh, hozzátéva, hogy ugye mi itt a világról kéne beszéljünk, de közben ugye állandóan Magyarországról van szó, uh, felveti, hogy hogyan semmisítettek meg pcr és hogy volt, amire azt mondja Orbán Viktor, hogy nem a pcr tesz gyógyít, hanem az oltás, amit egyébként senki nem vont kétségbe, és amikor a második kérdés elhangzik, akkor közli, hogy aki egyébként a halálozási adatokkal jön, az a magyar egészségügyet támadja, és aki a maga egészségügyet támadja, az valójában e, hát, népelenes cselekedetet folytat. E, ennek a totális értelmetlenségét 25-ször meg lehet beszélni, de ebből nem következik semmi jelen pillanatban. Jó, hát azért, az, azért érdemes elgondolkodni, most em mondtad ezt a, a, a tesztelést, hogy Magyarország mindig a, a sereghajtó volt a tesztelésben, mi sose teszteltünk. Ö, ebben, ebben, ebben is Európa első vagyunk, szerintem. Jó, lehet, hogy nem, nem ismerem ennyire a statisztikát. De azt. hogy... de gyakorlatilag hogy... ezeket, ha felsoroljuk, akkor mi van? De nem, de mondani... az, hogy ez nem változik. Ezt, én de nem változik. Gyöntemben. Jelen pillanatban arról van szó, hogy a nép négy évente változtat, és majd akkor áprilisban talán az országgyűlési választások, Miközben a pandémiának és az országgyűlési választásának semmilyen csatlakozási pontja nincs. Abból adódóan, amiről te nincs. Abból adódon, amiről te beszélsz, az a megoldás, hogy menjen most akkor átmenetleg mindenki Spanyolországba, de jelen pillanatban Magyarország lakossága egyezetben nem. nem tud átmenni Spanyolországba. Nem. Azért az látszik. Azért, na most, ezért jó ez a, a tesztelés. Most lehet vitatkozni, lehet új frontokat nyitni, de ez egy régi front, ez egy régi szakérdés. A szakértők már nagyon régen mondják, első naptól fogva mondják, hogy kedves kormányzat, igenis teszteljünk, folyamatosan teszteljünk, kutassunk kapcsolatokat, kutass, menjünk végig a, a fertőzési e, láncon, e, csináljunk rendes e, karantén De Gábor, ugyanakkor vannak ugyanolyan szakemberek, akik azt mondják, hogy pontosan így van, amit te mondasz, a járvány bizonyos lapangó, vagy tízes skálán ötös fázisában, amikor hetes fölött van és tombol, akkor nincs jelentősége, mert az olyan, mint amikor az ember egy kannával kimegy, nem, tüzet old. Nem, Gábor, nem, könyörgöm, de vannak de emberek, akik szakemberek, értem Gábor, de ugyanakkor vannak mérvadó szakemberek, akik nem külpolitikai tudósítók, mint te, és nem műsorvezetők, mint én, hanem virológusok, szakemberek, akik azt mondják, hogy egy bizonyos járvány szituációban már ez Felesleges, mert ott már egyébként a tűz nagyobb annál semmint hogy azt Most ilyen módon a lehetne oltani. Ébet. A WHO továbbra is azt mondja, hogy addig kell tesztelni, amíg a pozitívak nem mennek 5% alá. Okay, a WHO, -n -n... A WHO nem vonta vissza egy perce se, a szakemberek nem vonták vissza egy perce se. Az elképzelhető, hogy vannak helyzetek, amikor a tesztelés nem a legfontosabb, mert éppen arról van szó, hogy a triást vezetünk be a, a kórházakba. Egyébként Magyarországon szerintem ez már létezik, csak erről nem beszélünk, mert például... Fogalmunk sincs, az is hozzá tartozik a járványkedeléshez, hogy mit tud erről az ember, hogy mit az átlag ember. És az átlag ember nem tud semmit, mert a kormányzat gondosan titkolja előtte. Itt minden nap megmutatják, hogy mi van az intenzíveken, minden nap elmondják az orvosok, hogy őnekik milyen problémáik vannak, milyen sikereik vannak, azt is elmondják, mit, hogyan dolgoznak, mit várnak, mit, mit szeretnének, ez, ez a bizalmat, a közbizalmat egy, ö, ö, emeli, és egy olyan szintre tereli a vitát, ahol értelmesen Ödegában lehet a magyarországi értelmesen... bizalmatlanság koronavírus kapcsán semmivel sem nagyobb vagy kisebb, mint bármilyen más ügyben Koronavírussal kapcsolatban pontosan azt kaptuk Magyarországon, mint amit egyébként általában más társadalmi jelenségekkel, azok hál' Istennek eddig nem voltak ennyire ö, az egészségre károsak. Ez igaz, de a kormányzati reagálást is ezt kaptuk, és ez a kormányzati reagálás eddig nem volt halálos, csak mondjuk egy kicsit drága volt, vagy, vagy, vagy nem volt gusztusos, most viszont halálos. Ez a nagy különbség. És akkor mi van? De tehát most, mit vársz el tőlem? Hol, miközben egyébként a, a who nak van mondom, egy csomó olyan állát. Csak azt mondom neked, hogy vannak olyan szituációk, amikor akadémiaivá válik az, hogy valamit hogy kéne csinálni, amikor nem úgy megy, az ember azon Jó. gondolkodik, hogy mit csinálja? Mászon fel egy fára, menjen el a víz alá, menjen Spanyolországba, legyen forradalmár, már, törjön be kirakatokat, legyen hedonista, egyszer élünk. Csak azt mondom neked, hogy van egy olyan szituáció, amikor Barcelonából ülve innen, el, onnan elmondaná a spanyol példát, az ember azt mondja, hogy rendben van, itt nem ez van, valamilyen módon megpróbálunk túlélni, belét hogy Orbán Viktornak se kívánunk rosszat. De én elmondtam a véleményemet arról, hogy Orbán Viktor, aki hát elég jelentős szerepet játszik Magyarországon, hogyan kezeli a válságot, rosszul kezeli a válságot. Ezt, ehhez nem kell Barcelonába menni, hogy ezt el tudja mondani, és azt is elmondtam a konkrét dolgokat, hogy melyek azok a pontok, ahol ezt rosszul teszi. Hogy most te, te mit csinálj, meg én mit csinálok, azt nem tudom, mi újságírók vagyunk, elmondjuk. Szerintem ez az, amit teszünk, és Ennél többet nem teltünk valóban. Látható módon nálunk a népet ez külön se izgatja annyira, mint amilyen módon mi egyébként ketten itt egymásnak feszülünk, miközben ugyanaz a célunk. Nem érdeklődik. Hát ebbe nem. valószínűleg szerepet játszik a magyar média világ. Nem ez játszik ebben. Ebbe ezt, ezt nem lehet az egészet. Azért sok mindet lehet ráfogni a médiára, meg az embereknek a tájékoztatására, de ezt nem. Tehát ez az önmagában... Ez a facebook -a sokkal nagyobb mértékben van összefüggésben, mint a hivatalos médiával, és arval a klímával, ami egyébként Magyarországon van, és amely klíma egyébként annak, ami most van, milyen mértékben kedvezett. De te még a Facebookon nem láttál kórházat, nem láttál kórházi riportot. De az embereket ez nem zavarja annyira, mint amennyire téged ez, ez zavarja. Zavar... mert amikor, mert amikor, amikor Gábor, szlovákiá... én ülök itt a kejfejjacsi, én tapasztalom, hogy az embereket mi zavarja, ez nem zavarja. Vagy legalábbis nem teszik szóvá, amikor szóvá teszik, nem azzal az az a vehemenciával, zavarja. mint te. Én azt mondom, hogy hatása van. Amikor Szlovákiában megjelent, megcsinálták azt a riportot, a, a kórházba, amely megmutatta egy, egy, egy COVID -osztály egy napját az alapvetően megváltoztatta a társadalmi reagálást. Mert ott láttak valamit, ami nem Duma volt, nem, nem mindenfajta kuruzslók meséltek mindenfajta hülyeséget, hanem megmutatták, hogy hogy néz az ki, hogy néz az amikor meghal valaki. Hogy néz az ki, amikor az orvos ott áll és nem tudja, hogy mit csináljon. Hogy néznek ki, a, a, te láttál már Magyarországon, a, a magyar bármilyen médiában egy lélegeztető gépen, fekvőben. Legutóbb lehetett látni, átmentek Romániába, és ezt mutatták, és a romániai példát, ha valaki nézte, akkor nem tudta, hogy ez egy romániai kórháze vagy sem. Erről beszámolt előbb a népszava, aztán áttért rá az ATV, és anélkül a népszavát megemlítette volna. Nem volt katartikus hatása. Igaz, Jó, hogy már akkor forgattak ott, ott, amikor nem, nem volt a vészhelyzet. Én, az, az volt a kérdésed, hogy a magyar lakosságot ez miért nem érdekli. Én nem ezt mondtam. Azt mondtam, mondom, azt mondtam hogy... hogy nem érdekli ennyire. Nem érdekli ennyire, igen. Én erre azt mondtam, hogy az, hogyha egy dolog, ami a magyar lakosságot egészen közvetlenül érinti, és mégsem, mégis úgy néz ki, hogy, hogy nem érdekli, akkor ez azért van, mert a Érzékelése ennek a dolognak nem stimmel nála, nem azt látja, mi a valóság. És az, hogy nem azt látja, mi a valóság, abban bizony szerepet játszik. 35 ezer hal... ez halottnak minimum 150 ezer rokona van, 150 ezer embert nem lehet eltüntetni, ez a 150 ezer ember nem tudom, hogy hol van a maga tiltakozásával. Értem, Gábor, amit mondasz, csak azt mondom De neked, engem... hogy... Ez... Nem csak ez a 150 ezer ember, hanem ez a másik 150 vagy még több ember, aki, aki ének a szívimparkusban a a rokonait nem tudják idejében ellátni, mert éppen nincs mentő, nincs Eben kórház. Ebben mind, mindig az van, csak az a, a mai adatokat mondom, 6849 az új fertőzött, tehát ez nagyjából másfélszerese annak, mint amit tegnap közöltek, hogy ez egyébként a teszteléssel hogyan van, fogalmam nincs neked igazadban. Ezzel együtt naponta lehet manipulálni ezekkel az adatokkal, ha hiszem, ha nem. Nem tudok mit tenni, 213-an haltak meg ezek a mai adatok, 36.048 főre emelkedett a halottak száma, azt mondja, hogy... Ez borzasztó. Borzasztó! Na de ezt naponta elmondjuk, hogy borzasztó, most ezen valahogy fölül kéne emelkedni, hogy borzasztó. Jó. Te mondod el naponta, hogy borzasztó, a, a lakosság jelentős része azt hallja, hogy kormányunk a helyén van, és állunk a vártán, és azok küzdenek. Igen, az de az emberek közben, az közben, az köz, közben ezt tapasztalják. Azt értsd meg, hogy az emberek szemét nem lehet az akaratok ellenére felnyitni. Nem, de bizonyosan... Nézd, itt, itt ugye két, két dolog van. E, amikor van egy háborús helyzet, akkor... Ugyanezt akkor ezt mondtam, a nép, én is ezt mondtam, hogy akkor, Jó, hát én nem hallottam. Akkor tömörül, tömörül a, a, a, a vezetés köré. Ugye az amerikai elnökök e, nagy erőszeretetel indítottak kisebb-nagyobb háborúkat, amikor népszerűségük alacsony szinten volt. E, ugye ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy persze egy háborúnak vannak kényelmetlen e, következmények, különösen akkor, hogyha az ember nem nyer benne. Na most... Egyrészt ugye egy ilyen koronavírus a, egy, a, a hatékony kormányzás és, és a hatékonynak mutatkozó kormányzó ö, felé löki a népet. Másrészt viszont nyilván, hogyha ha azt látja, hogy ez a kormányzó azért pancser dolgon csinálja a dolgokat, vagy nem a megfelelően csinálja a dolgokat, vagy esetleg olyan szempontokat tart szem előtt, ami az embereket nem igazán izgatja, akkor esetleg szembefordulnak vele. Itt azért van szerepe, valamilyen szinten a médiának, van szerepe az ellenzéknek, ebben is igazad van. Tehát az, hogy a magyar ellenzék mindenfajta hülyeségekről képes beszélgetni és, és, és, és tematizálni, akkor, amikor van egy nemzeti katasztalma. A völner pálma valószínűleg az emberek számára fontosabb téma, mint a koronavírus. Igen, hát na jó, ez egy, ez egy vicc. Ez, hát. ez tényleg vicc. Uh, de hát sajnos, sajnos ilyen a magyar politika. Az igen, emberek a Völnerpáltól nem rátják az erdőt. Igen, valószínűleg így van. Most én hiába ordítom ki a tüdőmet, rá, de so, ugye minél jobban ordítok, ugye ez ugyanazt a berzengedést váltja ki belőleg, mint amit te kiváltasz belőlem. Hidd el, ugyanazon az ajtón akarunk bemenni, ugyan, tehát ugy, ugyanarról beszélünk, uh, bizonyos szempontból szerencsésebb vagy te abból adódóan, hogy nem vagy itt. Hát igen, itt is vagyok, ott is vagyok, szóval azért sajnos benne élek én is a magyar világban, hát a médiavilágban abszolút. De, de a médiavilág az a... nem a valóság. De a mondat második részét azért, azért vannak, is kötődnek. Nem, nem, nem, nem akar, figyelj, cserélhetünk, bár nem tudom, mit csinálnék egész nap Barcelonában, egy September ideig jó lenne. Egyszer is voltam Magyarországon. Értem, rendben van, nem Mondom, itt élsz. Nem. De ez most, nem, ez most nem, tehát azt, azt tudom neked mondani, hogy, hogy bizonyos szempontból ugyanarról beszéltem a műsorom legelejé, mint amit te itt most mondtál, csak ezt más témára fűztem fel. Uh, senki az ég a világán nem reagált, amikor arról volt szó, hogy legalább biztassanak engem, mint ahogy az atlétikai pályán biztatják a hármasugrókat, a magasugrókat, a rúdugrókat, és tapsolnak neki. Abban a pillanatban kiderült, hogy vannak emberek, és elkezdtek engem biztatni. Uh, de ez a biztatás, ez arra azokra a témakörökre, amelyekben én egyébként szofisztikált, Inkább szofisztikált, mint nem szofisztikát, megnyilvánulásokat vártam, oda már nem hatott ki, hogy ez egyébként, ez a fajta dugulás, amelynek a dugulás elhárításán te így, én úgy dolgozom, mikor és hogyan lesz eredményes, halvány lila közöm nincs. Nem értem. Megmagyarázni tudom, de nem értem, nem értem. Ez van mert hát nekem sosem volt olyan illúzióm, hogy, hogy ilyen ö, passzát szelet fogok báló is fújni, de viszont feladatomnak érzem, hogy elmondjam a véleményemet, meg elmondjam a tényeket, amelyeket ismerek. Én ezt értem, csak ö, hiába mondod azt, hogy a tények makas dolgok. Itt van egy zátony ö, a magyar ö, társadalomnak egy bizonyos része, de könnyen lehetséges, hogy nagy része, tehát nem is csak vírustagadók, akiknél ez megtörik. Valahogy ez az egész koronavírus járvány, ez sikerült egy olyan politikai térbe vonni, vagy egy olyan térbe vonni, ahol egyébként semmi valójában nincs, de ahol az emberek egyébként szakértőként elkezdtek hozzá úgy viszonyulni, amilyen módon egyébként, hogyha eltörik a lábukat, eszükbe nem jut viszonyulni, mert akkor azonnal elmennek. Semészhez, traumatológushoz, hogy tegyék simbe, vagy legalábbis csináljanak vele valamit. Nem, itt kérlek szépen virológusabbak a virológusnak. Ez igaz, de azért mégis, tehát van egy különbség, tehát ugye létezik egy, egy vezetés, most azért mondom ilyen. Ilyen furcsán, hogy vezetés, mert ugye nem csak politikai, hanem szakmai, egészségügyi, szóval minden egyéb. Létezik egy vezetés, amelynek erre, amit te, te mint állapotot leírsz, hogy az emberek ezt vagy azt gondolják, reagálni kell. Ha az emberek vírustagadók, akkor ennek hatással kell lenni az én napi politikai lépéseimre. Ha, ha, ha te vírustagadó vagy, ugye, és az, azért az osztrákoknál most nem akarom példaként felhozni őket. De, ez, ők ez, ezek a példák. Testetek. Figyelj, van egy ország, ami kivétel. Harangozó... Tamás megkérdezte Orbán Viktortól, hogy miért kellett ezeket a PCR-teszteket megsemmisíteni, amire a miniszterelnök közölte, hogy az oltás gyógyít, a PCR-teszt nem, és a második... Jó, hát ez egy... Én ezt értem, de ez egyébként senkit nem háborított fel alapvetően rajtam kívül. Gábor, nézz azzal szembe, hogy igazad van, de mégis te mész fel szembe a forgalommal. Ha tetszik, mi ketten. Az emberek zöme lehet, hogy egyetért veled, de közel sem ilyen vehemenciával, vagy egyáltalán nem lép fel ez ellen. Hogy ennek mi az oka, nem tudom. Hányszor volt már a Kejfejáncs életében olyan, most felidézem, amikor egyenként akartam végigmenni az embereket, felrázni és megkérdezni, hogy ez mértűri, mértűri. Aztán jött a Nemes Gábor, és mondta, hogy ez nem megoldás, miközben mégiscsak ez lenne a megoldás. Most te magad is ezt csinálod, de reménytelen. Illetek nem reménytelen, de jelen pillanatban mégis mi ketten itt ezt nagy vehemenciával folytatjuk, miközben az emberek fogalmam nincs, hogy ezt hogy követik. Elképzelésem sincs. Völner, völner, völner. Nem tudom. Hiába jössz az osztrák példával, hiába a miniszterelnök akkor hivatkozik Ausztriára, amikor az a neki érdekében áll. Amikor nem áll az érdekében, akkor Türkmenisztára hivatkozik. Végig megyünk a világ összes országán, amelyik éppen visszaigazol bennünket, és ehhez valahogy a magyar társadalom inkább asszisztál, vagy sem, miközben az előválasztásnak te is tapasztalhatod, hogy milyen mértékben volt témája a pandémia. Tízes KLA hármas. Miközben másfelől meg napot elmondják, hogy egy repülőgép esik le. Ez van. Így van. Hát. Eddig jutottunk ma. Szia, drágám. Ja, Sziasztok. Kilenc óra, öt perc van. Óhaj, sóhaj, panasz. Kis völner, kis pandémia. Vegyünk tízdek a völnert. Sozzuk meg kis pandémiával, és pároljuk fél óráig. Kolar mondtam, hogy jó hajsó hajparasz. csinálta megint rosszul? Ez egy kéfejancsi volt, csak szeretném mondani önöknek. Kísérleti műsor. Utolsó adás. 061-712-42. Először. Jöjjenek. Hajrá, hajrá. Jó reggelt. Jó reggelt. Te vagy az ember, aki észrevette, hogy ég a tűz. Tök jó, kiabálsz. Hol a tűzoltó? A tűzoltó azt mondja, hogy, mint a Boris Viannál, Manapság sok tűz van. Budapesten előjegyzésbe veszi. És az egyik tűzoltó azt mondja, hogy habbal kell oltani, a másik, hogy komokkal. de inkább nem csinálunk semmit, mert még nem jöttünk rá, hogy mi csináljunk. Egy dolgatok neked mondani, Géza. Ez a tűz... Magyarországon még nem elég nagy ahhoz, hogy tűzként fogják fel. Ez az igazság. Ez. Semmi más. Györeget. Györeget, két dolgot szeretnék önnel megbeszélni. Csatakozni kell a vírus témához. Tár a felhívó barátom, 72 éves barátom van, szintén dolgozik a mennyed. Uram, megkérdezem. Na miért? Szintén szóval, rosszul tervítették a kórházba. Fiatskája 45 éves. Azt hát, felhívom, menjem, mert egy orrommal visszahívott, hogy ilyen nevű úriember, oxigénem van. Felhívom a barátomat, mondom, itt van Zsolti, oxigénen. Mondom, Zsolti be van oltva? Nincs. De mondom, mondom. Ez az egyik, a másik. Van egy tanár, cimborám, akivel együtt kártyázok, és kártyáztam, amíg meg nem tudtam hogy nincs beoltva. Lehűjézett engemet vasárnap, hogy nem mentem kártyázni. Képzelje el! Hogy nem tudok mit mondani, mit... nekem volt egy masszőröm Komáromban, akinél függővé tettem, hogy most ha nincs oltást, és aztán a végén azt mondtam, hogy hát végül is megvan a, megvan a nem tudom milyen ellenanyaga, Tényleg bizonyos szempontból a nemessel folytatott beszélgetés arra válasz, hogy menjünk Spanyolországba Szóval vannak fokozatok, amelyek előállíthatók és Aztán eljön egy pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy annyira utálom a fialát, hogy nem hallgatom a műsorát. Egy pillanatot mondjak De ez ugyanakkor ezt a minden... az országra nem lehet vonatkoztatni. Itt dúl a pandémia, ha az ember azt akarja, hogy ez rá ne vonatkozzon, akkor el kell, hogy innen menjen, vagy úgy kell izolálnia magát, ami nem lehetséges. De, de, egy, ugye egy értelmes ember egyetemet végzett, a családja bevonultva minden, és akkor még engem lehűjjézt? Könyörgök? Hát ugye, lehűjétek, értem, köszönöm a hívót. Pélább a tilos rádióban arról beszéltek, hogy milyen természettudományjal kapcsolatos negatív élmény kell ahhoz, hogy valaki vírus tagadó legyen, de azon belül, hogy maga az illető természettudományjal foglalkozik, sőt, PhD-zett természettudományból, de egyszer gyerekkorából valamilyen természettudományos dologgal kapcsolatban megalázták, és dacára annak, hogy ő a természettudományokkal foglalkozik, ez a fajta sértettsége motiválja akkor, amikor a pandémiához való viszonyulását kialakítja. Hát, hogy ez aztán vagy így van, vagy sem... Én döbbenten nézem azt, ami zajlik. Minden téren, ez. Minden szinten, szinte minden. Az egész ország egy nagy Völner Völnerpáltól pandémiáig. Jó reggelt! Jó reggelt! Saját történet, nem, nem másoktól hallott. Tavaly március óta arra várok, hogy egy koszorúért tesztet elvégezzenek és ott szükség esetén az érszükületet eltávolítsák, hogy életben maradhassak. Uh -huh. A nyáron erre nem került sor, mert nem foglalkozott vele senki. Jött újra a pandémia hullám, most megint talán májusban kerülhet rá sor, ha addig érek. Tíz méternél többet nem tudok menni, mert forradok. Harmadik éve nem tudtam elhozni a lakást, házat csak úgy, hogyha orvosi kezelésre vagy kórházba vittek. A bal szememre most elkeződött, úgy tűnik a Hályog. Nem foglalkoznak se ezzel, se azzal, mert pandémia van. Én mindent értek. Csak tehetetlen vagyok. És azt érzem, hogy nagyon sokan azért nem szólnak, nem tudnak tenni, mert annyira kiszolgáltatottak, és annyira tehetetlen, hogy védik ezt a kis tetvesszaros életüket. Ez az igazság. Nem bizatkozom Önnel, és nem mondom, hogy őszinte mert nem hiszem, hogy a részvétemre szorulna, de kívánom Önnek, hogy minden... Tehát kívánom Önnek, hogy ezek a beavatkozások váltsák valóra a hozzáfűzött revényeket, és csak annak tudok örülni, hogy nem az ő helyzetében vagyok. Nos, csak azért, hogy, de értettem, értettem, tehát én az, azt gondolom... Oké, okay, rendben van, ami a dolog lényege, azt elmondta, ezt már ne öntsük föl vízzel. Más. Kis kisterelés Kis terelés. Fiala, hogy tolja a kormány szekerét. Hölgyeim és Uraim, mit tehetek még az önök érdekében? Vagy elmentek a jó büdöst. 06171242. Minek a függvényében van ma másfélszer annyi fertőzött, mint tegnap? Nem tudom. Én tökéletesen értem, amikor valaki azt mondja, hogy a normális életet fenn akarja tartani, azt is megértem, aki azt mondja, hogy a normális élet fenntarthatatlan ilyen szituációban, a kettő összeegyeztetése jelen pillanatban nem az én feladatom. Deep Forest! Jó napot kívánok! Jó napot! Völner Pál ügyhöz mit lehet még hozzátenni. Nem tudom, valaki reggel be betelefonált azzal, hogy én valójában a Völner Pál helyett foglalkozom az azonnali kérdések órájával, és ez annyira... <gül> hát <gül> ez? ő maga vele, hát ez valószínűleg ugye akkor ha jól követem a híreket, akkor majd a mentelmi jogát Ezt, én ugyanezt és mondtam, azt mondtam, akkor... hogy a Völner Pál történet az egy jéghegy, aminek a zöme még a víz alatt van, Hát nem érem, hogy már azért látszik, hogy úgy merre fog menni ez a jéghegy. Tehát hát ő ő majd kiderül, hát megjósolni azt, hogy mi van a jéghegyen alul, csak, csak azt tudja, aki nem. látja. Igen, nem érzem, hogy sokat hozzá lehetett. Az az hát az majd ki fog derülni. Ön is egy olyasmit mond, amiről ő se tud. Tehát a Bölderből most annyit látunk, amennyit látunk, hogy aztán mi lesz az igazság, az majd kiderül. Egy pillanatig fölmerült bennem az, hogy ugye Wörner Pál neve fölmerült a botrány kapcsán, hogy a miniszter asszony delegálta a feladatot hozzá, hogy ő írja alá azokat a... Igen. Nem hiszem, hogy összefüggés van, de, de ugye legutóbb ebben a kontextusban merült fel neve. Látja, azt mondja, hogy nem gondolja, de mégis említi. Ez egy A külön... pillanatra, Egy pillanatra, hogy értem, mondjam. Értem, ez egy összeesküvés elmélettel foglalkozó ország, sok összeesküvés elméletet tagadó emberrel. Ez az én nem hiszem, hogy összeesküvés elmélet igaz lenne, de hogy engem üldöznek, az tuti. Tulajdonképpen vicces lenne, hogyha minden vicces lenne. Tehát, hogyha most vicces dolgok okán beszélgetnénk hülyeségeket, akkor az nem lenne baj. De valahogy nem vicces, tehát ebben a völner a, a legviccesebb. Tehát a pandémia az, az, az valahogy, azzal nincs a kedve az embernek viccelődni. Tehát a völnere egyszerűbb foglalkozni. Ha azt kérdeznék, hogy egy országban, amiben Bizonyos szempontból nekem szavam van, mi lenne más, akkor megmondom, mi lenne más. Lenne egy orvos válaszol a Közszolgálati Magyar Rádióban és Televízióban. Minden héten, koronavírus járvány negyedik fázis közepén, minden nap. reggelt öreget, vagy látok, és uh, szépen uh, egy e-mailt írtam ennek egy orspérbe kapcsolatban, és uh, az a kérdésem, hogy, hogy tulajdonképpen feltette a Falu Andrásnak a kérdést, és utána én írtam hogy, uh, egy másik e-mailt, hogy eh, kell, ami a az orspérbe szól. és uh, nem tudom, hogy, hogy azt olvastam. -e. Olvastam, de Falu Andrással való együttműködés az majd folytatódni fog, én meg orvosi kérdésekben ennél többet nem tudok tenni. Jó. jó, csak mint lehetőség. Nem csodaszer ez az ország. Értem, de lehetőség. még egyszer mondom, óvakodnék azoktól, akik nem csodaszer, de... Itt mindenkinek van valami jó ötlete. A ludak meg döglenek, csak sajnos nem ludak döglenek. Most pedig kaptam egy sms amely egy az egybe szopja be a kormányzati propagandát. Mit érdekel engem, hogy a barga Judit mit posztol a Facebookon, de tényleg. Sose fogom megérteni a világot, soha. Magamat sem. Egy zsákból könnyebb együtt tartani, mint amivel kapcsolatban ma itt foglalkoztam. Bár bevallom, hogy egy hát még sohasem foglalkoztam. Tehát most olyasmit állítottam, aminek nem volt meg az empirikus ellentetje. 9.21-ig maradok, ha csak nem követelik ki a folytatás, most 9.19 van. 061 hat egy először. Azt írja, XY, aki férfinatszerű volt az orosz bolgár doktornő bár olykor nem egyezteti az aláint az állítmán, szeretnék így oroszul, hogy angolul tudni, kitől nem beszéli ezt az magyar nyelvet érthető, és világos volt, a Nemes Gábor anyag nem különben perfekt volt, főleg, hogy nem volt köztetek egyetértés, amúgy nemes a magyar újságírók, bár ő már régen nemzetközi közül először mondta ki hogy itt nemzetvesztés folyik szakmányban napi 200 fölötti halottal, a pszichopata kormányfő részéről, és mi ez Barom Magyar. Szavazók hagyjuk, leszárjuk, sajnos a kejfejacsi világtó to torony fényesem látszik messzire, bár innen, és itt van egy helységnév, jól kivehető. Nemes nem szorozott azzal az evidenciával, amit a helyi média naponta körbe pisál, mint a kankutya a már ezerszer levizelt objektumokat. köz, XY, aki férfi 061.712.42 másodszor. 061-712-42, senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem a mai műsor volt az utolsó, talán nem, talán igen, akkor holnap 6 óra után, de közelebb a 7 ismét találkozunk. Elnézést kérek még egyszer a mai késésért. Távol létemben dörög, Fiala Janos ez a nevem kukacgmail.com.